Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite MB aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Sebastian. Guten Morgen Sebastian. Guten Morgen Pascal. Heute geht es weiter mit den Playoffs. Das bleibt ja zu dieser Zeit des Jahres nicht aus, da müssen wir drüber reden. Und dann haben wir noch ein paar Fragen und eine diskussionsanregende, also einen diskussionsanregender Wunsch, der uns äh, erreicht hat und beginnen. Wollen wir dann einfach, wie auch schon beim letzten Podcast, im Westen bei der Serie Spurs gegen Senen, äh, Spurs gegen Mavericks? Und ja, die Mavericks haben ausgeglichen. Eine Sache, die wir zwar auch vor der Playoff-Serie so gesehen haben, dass die Mavericks durchaus ein Spiel gewinnen können. Aber jetzt äh, mit 1 zu 1 nach Dallas zu gehen, ist überraschend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir waren ja nicht die Einzigen, die gesagt haben, dass diese Dallas Defense eigentlich, eine der schlechtesten der Liga ist, und das war sie auch in der Regular Season. Und dass sie jetzt so schaffen, den Spurs dieses Ball-Movement wegzugeben, nehmen, das, das finde ich schon sehr beeindruckend, weil wenn man sieht, die ganzen Rollenspieler, Leonard trifft ein von fünf von der Dreilinie, Green zwei von sechs, Berlinelli ein von drei, und Mills ein von sieben. Das ist, es funktioniert momentan in, äh, in der Offense von San Antonio noch nicht so wirklich die Rollenspieler da einzubinden. Und die Stars, über die sie jetzt eigentlich gehen müssen, Duncan und Parker, haben im ersten Spiel noch 48 Punkte zusammen gemacht, was dann auch gerade in der Schlussphase dann noch dafür gereicht hat, dass sie halt Dallas besiegen konnten, aber im Spiel 2 waren es halt nur noch 23 beide zusammen. Und das hat dann schon nicht mehr gereicht. Ja. Ähm, ist definitiv richtig, dass äh, die Dallas Mavericks Da gerade defensiv, also dass Karl leider irgendwie eine Menge richtig gemacht hat, dass, äh, die, da sprechen die Zahlen ja auf jeden Fall für die Spurs als äh, effektivstes Team der Regular Season, so also es ist einer der effektivsten Teams, die da aus dem Feld schießen, die ein unfassbar gutes Ballmoven haben. Wir haben es schon tausendmal angesprochen. Stehen jetzt da im zweiten Spiel bei der Niederlage, haben sie zwar wieder 50 Prozent aus dem äh, Feld geschossen, was auch von der Dreierlinie, was natürlich stark ist aber ähm, halt 24 Turnover sich äh, geleistet und das ist eine Sache, haben auch nur äh, dann im Gegenzug in der Verteidigung halt einen Stil generieren können. Dallas hat zwar auch äh, 13, äh, 8 Turnover angesammelt, aber es ähm, war schon so ein bisschen verkehrte Welt in Spiel 2 und das ist äh, sehr überraschend. Was denkst du denn, lebt jetzt ähm, die Hoffnung für Dallas noch? Also die Hoffnung ist auf jeden Fall größer als zu Beginn der Serie, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Popovic da nicht jetzt langsam es schafft, die richtigen Adjustments zu treffen und die, die Mavs-Defense dann auch mal zu schlagen, gerade weil die Mavs ja jetzt individuell nicht wirklich gute Verteidiger haben. Und Also meiner Meinung nach würde ich jetzt sagen, es geht 2-2 aus, also 2-2 und dann geht es wieder nach San Antonio und dann wird es ein 4-2 oder ein 4-3, aber ich glaube nicht, dass wirklich die, die Mavs dann über die gesamte Serie es schaffen können, dieses dieses Niveau in der Verteidigung zu halten und auch die, die Spurs offensiv nicht nochmal auftreten können. Bisher so der ähm, Schlüsselspieler, wer war das so für dich auf, auf Seiten der beiden Teams? Ja, auf Seiten von ähm, Dallas natürlich Devin Harris, weil mit diesem äh, Scoring konnte jetzt so niemand rechnen, jetzt erstmal, dass man er das auf einmal 18,5 Punkte auflegt, fünf Assists auch verteilt 60% aus dem Feld wirft, auch 50% von der Dreierlinie, wo er in Regular, Regular Season nur 30,7 getroffen hat. Und das ist halt ein Riesenvorteil für die MS, weil dadurch können sie ihnen jetzt viel viel mehr bringen. Er spielt auch 28 Minuten und dadurch können sie halt auch in der Verteidigung nochmal ein deutliches Upgrade verzeichnen. Ja, ja ich glaube, da gibt es äh, nicht wirklich zwei Meinungen, gerade auf Seite von Dallas, weil das ist... Äh Das ist schon eine Sache, die wir ja auch im Vorfeld besprochen haben und äh, die sich jetzt in, halt in der Realität zeigt. Und äh, ich bin da auf jeden Fall also sehr, sehr begeistert irgendwie auch ein Stück weit von Darren äh, Devin Harris im Moment. Nowitzki, der ist ja noch, noch nicht so wirklich äh, in der Serie drin, liegt doch auch wahrscheinlich an äh, Tim Duncan auf der anderen Seite, der für mich halt äh, auf der Seite der Spurs halt trotz seines hohen Alters gestern Geburtstag gehabt, ich glaube 38 ist er jetzt, ähm, Der da dafür sorgt, dass äh, Dirk noch nicht so ganz das spielen kann, was er, was er haben möchte, oder? Oh, das ist nicht zwingend immer dem Danken, sondern auch Thiago Splitter, der Dirk verteidigt. Also die beiden wechseln sich da meiner Meinung nach ziemlich ab, wenn ich das richtig beobachtet habe. Dann Duncan hat ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr diese Room Protector qualitäten und bei Dellenberg kann man dann auch ruhig mal aushelfen. das ist nicht so schlimm, wenn man den alleine in der Mitteldistanz stehen lässt. Deswegen, also größtenteils wird Dirk auch von Splitter verteidigt. Da dürfen wir jetzt nicht den Falschen loben, sagen wir es mal so. Ich, ich möchte ja nicht den Falschen loben, aber ich meine, das ist ja äh also es war, war für mich jetzt Danken sowohl in der Offensive, wo er für die Spurs produziert, als auch, dass er unter anderem hinten gegen Dirk, meiner Meinung nach, einen guten Job macht, wobei ich da Splitter nicht, aber das hast du jetzt getan, Splitter nicht vergessen möchte. Äh, ja, ja, natürlich. Es Danken. Erstes Spiel, 27 Punkte hat dafür gesorgt, dass die Spurs überhaupt 1-1 jetzt in der Serie stehen, zusammen ja. mit Parker. Sonst würde es vielleicht sogar 0-2 stehen. Wenn wir immer ganz ehrlich sind, haben die, Dallas, die die Mavericks das erste Spiel auch bis 7-8 Minuten vor Ende der Serie, hatten sie das auch im Griff. Ja. Äh, vor Ende des Spiels. Deswegen, also meiner Meinung nach ist Danken schon so der Spieler, der jetzt dafür gesorgt hat, dass San Antonio wenigstens mit einem Sieg, nach der er das gefahren ist. Ja, Gut, die, die Mavericks, da haben wir ja im ersten Podcast darüber geredet. Ich weiß jetzt, die genauen Minutenzahlen nicht mehr, aber es war natürlich bitter dann letztendlich, wie wenig im vierten Viertel dann noch in der Offensive ging. und Ja, also... Im Grunde hat sich da aber in unserer Grundtendenz nicht geändert, wenn ich dich jetzt eben richtig verstanden habe, oder? Also wir gehen immer noch von einem Sieg des Spurs aus. Ja, ich denke schon, es wird deutlich knapper ausgehen, als wir ja bisher vermutet hatten zu Beginn der Serie. Wir hatten ja 4-1 getippt. Hm. Das wird jetzt relativ schwer mit den zwei Spielen in Dallas, dass das kommt. Aber einen 4-2 oder einen 4-3, wenn ganz eng wird. für Aber auf jeden Fall San Antonio würde ich jetzt momentan noch sagen. Heute auf, äh, läuft es auch auf jeden Fall zu einer angenehmen, Ze angenehmen Zeit. Also, wenn ihr da reinschalten wollt, ähm, 10.30 Uhr, wird zwar nicht übertragen, aber ja, wer den League Pass hat, der ist da im Vorteil. Ähm, hast du noch was zu der Serie? Hat sich. Äh ja, im Spiel 2 hatten die San Antonio 24 Turnover, das hast du aber ja schon angesprochen, aber mhm. was mir auch aufgefallen ist, ist. Die Rebound-Überlegenheit von Dallas, weil im ersten Spiel waren sie bei minus 10 und im zweiten Spiel jetzt bei plus 3. Und gerade Dallas ist eines der schlechtesten Rebounds-Teams der Liga. Von daher muss San Antonio auch da an den Brettern besser arbeiten, um, um sich da einen Vorteil zu verschaffen. Ja. Gut, dann äh, ja, kommen wir zu, zu einer Serie, die, mich, die dich, glaube ich, ja auch noch heute Morgen in den frühen Morgen schon beschäftigt hat. Ähm, Houston ist zurück und zwar in Portland jetzt ähm, wieder ist das ist die Serie in Overtime Gang, also das Spiel heute in die Overtime Gang und ähm, diesmal mit besserem Ende für Houston nicht wegen James Harden unbedingt, sondern wegen wir werden ihn alle kennen Rookie Troy Daniels, der eigentlich äh, die meiste Zeit des Jahres bei den äh, Rio Grande Valley Vipers in der Development League gezockt hat, da diesen Ähm, maßgeblich halt an diesem Mori Boy, wie es genannt wird, äh, beteiligt war, also nur Dreier, nur Korbleger, nur am Ballern. Ja, und das war gestern für die Houston Rockets dann wohl das erste Mal, dass es sich so richtig äh, ausgezeichnet hat, da so eine, ja, so eine Drei-Punkte-Maschinerie in der D-League zu haben, denn äh, Daniels hat dann den letztendlich den, den Dreier getroffen, der den Ausschlag dann gegeben hat zum Sieg der Rockets. Sind die Rockets noch im Business oder glaubst du, Portland macht es dann doch noch. Ich glaube schon, dass die Rockets noch in Business sind. Wenn man sieht, wie Harden momentan spielt, mhm. 30, Also an die 30% aus dem Feld, 27,3 Punkte, 33% aus dem Feld, 27%, Punkte, dem Feld, 27 von der Dreierlinie, 5,3 Assists auf 3,3 Turnover ist auch nicht wirklich gut. Und er nimmt halt 27,3 Würfe, obwohl er nur 30% aus dem Feld trifft, glaube ich. Ja. Und das ist... Das geht einfach nicht. Also wenn man guckt, Dirk trifft auch nicht gut, aber Dirk nimmt dann halt nur 10, 12, 12 Würfe und schadet seinem Team damit nicht noch mehr. Und Harden ist halt auch defensiv kein, kein Faktor, also eher ein negativer Faktor. Deswegen, also wenn Harden jetzt nicht, wenn Harden nochmal zulegen kann, jetzt endlich mal anfängt, seine Würfe zu treffen oder auch einfach nur mal weniger wirft, wenn er nicht trifft, dann denke ich schon, dass äh, die Rockets dann noch eine Chance haben. Vor allem, man darf auch nicht vergessen, der Marcus Aldridge hat hier zwei 40-Punkte-Spiele hingelegt und es waren trotzdem zwei relativ knappe Spiele noch und Harden hat nichts getroffen. Hm. Und äh, Kevin McHale hat gestern vor allen Dingen auf die äh, der Marcus aldridge problematik reagiert, denn Aldrich hatte ja gegen, äh, gegen die Rockets in den ersten beiden Spielen so, man hatte das Gefühl, dass er da so ein, ja, so ein so Allzweckwaffe ist, weil im Grunde gegen Parsons konnte er aufposten Den konntest du nicht äh, gut gegen äh, LaMarcus Aldridge stellen, gegen ähm, Terence Jones auch so. Also da war, er, ich glaube Aldridge hatte immer ein paar Zentimeter, ein paar Funde mehr dann, die ihm geholfen haben. Und äh, wenn Dwight Howard dann kam, dann hat er halt äh, Step-Back. Dann ist natürlich auch der der der Range jumper dann im Fadeaway gut gefallen. Also war echt aus, ähm, aus Rockets Sicht, glaube ich, eine sehr, sehr... Zwei sehr, sehr frustrierende Spiele, einfach weil man nichts gegen äh, Lamarcus Aldridge irgendwie aufbieten konnte. Jetzt hat man ähm, die Twin Tower-Lösung gestern nochmal aufs äh, Parkett geschickt, Aschik und ähm, Howard, und es hat zumindest äh, in der ersten Halbzeit äh, phasenweise funktioniert. Also äh, Lamarcus Aldridge gestern trotzdem noch ein recht ordentliches Spiel gezeigt, aber jetzt keine, keine, äh, keine Explosion mehr. Also diese, diese 40-Punkte-Explosion, die war jetzt nicht mehr da. Also war gestern 23, 8 von 22 aus dem Feld, 10 Rebounds. Also ähm, denkst du, das ist äh, eine Sache, die die Rockets beibehalten sollten, die Twin Tower-Lösung? Zumindest scheint es ja jetzt defensiv ganz gut für, äh, für die Rockets funktioniert zu haben und momentan ist es wirklich eine Serie, in der so viel, wenig Defense gespielt wird, also ja. auf beiden Seiten dass ich denke, wenn man da irgendwo eine Möglichkeit sieht, defensive Stops zu generieren, sollte man die nutzen. Also ich finde, die Twin Tower-Lösung ist offensiv natürlich nicht wirklich schön, weil weder Howard noch Ashik aus der Mitteldistanz werfen können. Aber trotzdem denke ich, dass man mit mit Harden, mit äh, Beverly und mit Parsons ja eigentlich noch genug Shooting drumherum hat, um diese dieses Spacing dann einigermaßen in Ordnung zu halten. Deswegen, also ich denke schon, dass es das, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es war das erste Mal, dass wir jetzt Lamarcus Aldridge unter Kontrolle gekriegt haben. Und man sollte das zumindest als Option nicht über das ganze Spiel jetzt, aber man sollte es schon beibehalten. Ja, mit der Meinung bin ich auch. Aber ich meine auch, äh, wie viel, in Anführungsstrichen, schöne Offense brauchst du, wenn ein Spieler 35 Würfe nimmt? Also es äh, Harden gestern wirklich 35 Würfe. Ich glaube, 13 davon hat er getroffen. Neuer Franchise-Rekord für die äh, Rockets. Ja, sagen wir noch ein bisschen, ich glaube, du hast jetzt auch einiges über Harden gesagt. Hast du, ähm, also bis bis gestern war ich ja wirklich der Meinung, dass äh, er so mit Westbrook so seinem Team am meisten schadet. Jetzt hat er gestern natürlich seine seine 37 Punkte gemacht, egal jetzt bei welchen Quoten, die die stehen jetzt erstmal da und die Rockets haben letztendlich gewonnen. Ich glaube, dann beschwert sich auch im Grunde keiner. Aber siehst du das immer noch dann als Problem, so dass, dass du einfach nicht glaubst, dass Harden da ähm, nochmal innerhalb der Serie... Äh, die den Effizienzschalter irgendwie umlegen kann und nochmal wirklich vernünftig, anständig dann scoren kann und dem Team auch wirklich effektiv hilft und nicht nur in Total Points halt, also im Grunde, ja, also dass äh, Harden da immer noch äh, der Ausschlaggeber in die eine oder andere Richtung sein wird für Houston. Ja, ich meine, selbst mit 13,35 ist er ja bei 37 Prozent. Ja, das ist ja immer noch keine gute Quote. Und klar, Harden hat in der Regularsaison auch nicht so die ganz guten Wurfquoten. Natürlich zieht, zieht er viele Fouls, was immer dann auch zugute kommt, aber trotzdem, er muss jetzt schon mal ein paar Spiele über 40% Wurfquote zeigen, damit äh, damit die Rockets da auch eine Chance haben, die Serie noch zu gewinnen. Und ich glaube schon, dass er das hinkriegen kann, aber ich bin mir halt nicht sicher, weil wir haben jetzt genau das, was du ja auch mal in unserer in unser Preview angesprochen hattest, dass Harden durchaus überdrehen kann, zu viele Würfe nimmt, wenn er nicht trifft und dann trotzdem weiterwirft Und das ist genau das Problem, was eingetreten ist. Und das ist der Grund, warum die Rockets hier auch 1-2 zu zurückliegen, weil ich glaube, sonst hätte man mindestens noch ein zweites Spiel über, von den beiden zu Hause. Ja, das steht, das steht für mich außer Frage. Ich glaube auch, dass, dass das ein entscheidender Faktor war, weil im Grunde ist die Serie auch, ich meine, man muss sich die Ergebnisse ja nochmal angucken, das erste Spiel 122-120, danach auch irgendwie 112-105, zu 105. Das ging nicht in Overtime, aber das, das Erste ging halt in Overtime. Und äh, ja, es ist im Grunde, dann, dann liegt es halt daran. ne? Wenn, dann dann kommt es auf äh, ein paar entscheidende Punkte hin und dann ist halt äh, die Frage, wer da, wem man dann den Ball da geben möchte und wer da heiß ist. Und Harden war es bisher ja nicht, hat aber trotzdem weiter geballert. Also es ist, war gestern, stand gestern Mittag noch absolut rotes Tuch für mich. Jetzt ist er halt, ähm, ja, der Teamerfolg gibt, ihm irgendwie da noch ein bisschen den Schutz weiter, aber ich sehe es sehr kritisch, was er da, was er da macht. Und 35 Würfe, das ist, das bleibt hoffentlich dann Ausnahme, gerade bei den Quoten. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Dwight Howard im Post eigentlich momentan unglaublich gut spielt. Der legt fast 28 Punkte auf, trifft 54 Prozent aus dem Feld, sogar von der Freiwurflinie trifft er 63 Prozent. Also warum soll man da den Ball nicht mal mehr zu Howard geben? Das hat ja, kann ja durchaus funktionieren. Eben. Gerade weil Lopez auch bisher nicht irgendwie eine Antwort gegen Dwight hatte und auch Lamarcus Aldridge nicht. Das ist ja das, was ich in der Preview gesagt habe mit dieser, also wo wir ja gesagt haben, klar kann man diese Points in the Paint Statistik ist wahrscheinlich ein bisschen verfälscht, halt dadurch, dass Lamarcus Aldridge so sehr in der Mitteldistanz zu Hause ist und für Portland wenig in der Zone letztendlich weniger generieren kann, aber Äh, da hat die Statistik dann doch irgendwie nicht gelogen und dass die ähm, dass die Zone da vielleicht ein entscheidender Faktor für Houston sein kann, das sehe ich jetzt mittlerweile auch echt schon, weil Howard äh, enttäuscht mich bisher nicht, muss ich sagen. Ja, ganz sicher nicht. Wen wir in der Serie auf jeden Fall auch nochmal nennen müssen, ist äh, Nicolas Batum, der halt auch relativ stark spielt, hält Parsons bei relativ schlechten Quoten, legt 15,3 Punkte aus, trifft auch an, äh, angemessen aus dem Feld, 44%, 38% von der Dreilinie. 7,3 Rebounds und 4,7 Assists, also den darf man jetzt bei dem ganzen Team-Erfolg der Blazers auch nicht vergessen. Weil der geht öfter mal unten durch. Definitiv nicht. Gerade nicht nach dem Spiel, das er gestern äh, hatte. Halt. 4 von 9 von 3, 26 Punkte. Wieder 9 Rebounds, 5 Assists, also wieder diese aufgeblähte Deadline als Alleskönner und äh, ja, ich, Nicolas Batum, finde ich gut, dass du ihn erwähnt hast. Ich hätte ihn jetzt wieder fast vergessen. Also ist perfekt. Ja. Ändert sich jetzt noch was an äh, an deiner Prognose? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das eben äh, angesprochen haben schon. Also äh, du bleibst dabei, enge Serie und letztendlich äh, macht's wer? Ich glaube, Houston hattest du? Ich hatte Houston am Anfang. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher mittlerweile. Aber hm. ich glaube, ich bleibe noch in, in sieben bei Houston. Aber ähm, in der MVP der Serie müssen wir natürlich auch noch, noch mal sagen. Ja. Vielleicht möchtest du das übernehmen. Äh, ich möchte dir nicht vorweggreifen. Also 37,3 Punkte, ja. 12 Rebounds, 2,7 Blocks im Schnitt, 53% aus dem Feld und 85% von der Freiwurflinie. sogar 2 von 3 von, äh, von der Dreierlinie. Ich glaube, an Lemarcus Oldridge äh, führt da kein Weg vorbei. Ja, das sehe ich ähnlich. Eh nicht. Ähm, ja, dann weiter geht's. Clippers Warriors, 2-1 Clippers, äh, auch wieder ein Sollen wir es umstritten nennen? Umstrittenes Finish da äh, im, in der Oracle Arena. War es ein Foul, äh, dass äh, Chris Paul da gegen Steph Curry begangen hat? Da haben sich auch wieder die, die Mäuler zerrissen da in Amerika. Ne, das war für mich noch gute Defense. Ja, der Meinung bin ich auch. Und äh, ich glaube, Skip Bellis war wie so oft anderer Meinung als wir. Aber das, äh, das kann auch ruhig sein. Ähm, ja. Clippers Warriors. Wo. Äh, Was, was gibt es zu der Serie noch zu sagen? Wir haben da im letzten Podcast, glaube ich, sehr, sehr viel drüber geredet. Wenn mich nicht alles täuscht. Hast du da jetzt noch irgendetwas, was dir ähm, auf dem Herzen liegt? Ja, die Rebound-Überlegenheit für Golden State. Wird mir jetzt keiner glauben bei 22 Rebounds von DeAndre Jordan, aber äh, Golden State holt im Schnitt bisher 4,3 Rebounds mehr. Das ist immerhin etwas. Ja. Und Blake Griffin, DeAndre Jordan, sind nicht gerade die beiden, die jetzt gerade irgendwie mal ausboxen würden, sondern die gehen beide eher direkt zum Ball und da sehe ich momentan das Problem, dass da wirklich kaum einer ausblockt bei den Clippers, weil gerade mit so athletischen Leuten wie Griffin und Jordan unterm Korb muss man sich eigentlich da eine deutliche Rebound-Überlegenheit holen gegen Golden State, die da teilweise klein spielen und auch O'Neill ist nicht mehr der starke Rebounder von früher, also eigentlich müsste man da an den Brettern Golden State sowas von dominieren und man hat einfach eine Re Rebound-Unterlegenheit von 4,3, das ist echt viel dafür. Und auch gerade Griffin, 5,7 Rebounds, ziemlich enttäuschend in der Richtung zumindest. Ja. 15 Offensiv Rebounds holt Golden State im Schnitt in den 30 Spielen. Ja, es ist äh, eine Sache, die komischerweise mir gar nicht äh, aufgefallen ist, das hätte ich mal vorher vielleicht nachgucken sollen, aber danke, dass, dass du mich äh, da aufgeklärt hast. Ich meine, klar, mh, <lacht> Also DeAndre Jordan mit seinen 22 Rebounds, das war äh, hat ja letztendlich auch, glaube ich, für ihn auf unserer Seite dafür gesorgt, dass er äh, zum Spieler des Tages gewählt worden ist. Ist natürlich stark. Auch Blake hat hatte acht, würde ich jetzt auch jetzt nicht äh, zumindest in Spiel drei als äh, als schwach äh, ansehen, weil ich meine David Lee auf der anderen Seite kann es ja irgendwie auch. Nur dann ist so ist halt so eine Sache. Dann kommt äh, kommt wenig und da sind halt die Vorteile irgendwie schon bei. Ähm, bei Golden State. Nicht auch zuletzt, weil Clay, Clay Thompson ja, glaube ich, meines Wissens auch äh, recht lang ist. Igo Dahler, ein recht athletischer Spieler. Äh, ja. Sogar Curry glaube wird für seine Größe nicht schlecht. Nee, aber was, was wirklich auffällt ist, dass die Clippers echt schlecht ausboxen. Also es gibt kaum einen, der da mal irgendwie mal einen Körper an einen gegenspieler gibt, gibt nach dem Wurf. Und das, das muss sich einfach ändern, wenn sie noch weiter Erfolg haben wollen. Weil wenn man eine und unterlegenheit mit Griffin und Jordan hat, dann Das kannst du eigentlich nicht halten. Also gegen Golden State wird es reichen, aber gegen andere Teams musst du zumindest, zumindest ausgeglichen haben. Wenn du gegen Oklahoma oder gegen, ja, aber gegen Memphis in der zweiten Runde spielst, äh, kann es nicht sein, dass du, keine Ahnung, dann minus 10 über bei uns machst. Vor allem ich meine, von... Golden State spielt klein momentan und holt mehr wie bei uns. Vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, jetzt auch nochmal im Nachhinein, die Bank. Die ist, ähm, also ich meine, da haben wir im Vorfeld auch drüber gesprochen, im Grunde ob äh, Big Baby Davis da wirklich die Lösung ist als, als Jordan Backup ich bin ja immer noch der Meinung auf keinen Fall und ähm, da kommt auch einfach zu wenig und da ist äh, dann ein Draymond Green in äh, ich weiß ja nicht das sein zweites Jahr aber wie auch immer also der ähm, immerhin von der Bank her bisher ein bisschen Scoring bringt also er macht seine 10,3 Punkte und vor allen Dingen dann noch sieben Rebounds denkst du das ist auch so ein, so ein Faktor der ähm, der da für Golden State im Moment spricht, sodass sie irgendwie von der, von der Bank mit äh, Barnes und Green dann doch vielleicht so die besseren, ich nenne sie jetzt mal größeren Jungs haben als äh, die Clippers? Ja, im, im Rebound natürlich, aber Barnes spielt ja, wenn er von der Bank kommt, meistens sogar auf der 4, wenn hm. Uni dann sitzt. Also auf der 4 ist er ja nicht wirklich ein großer großer Spieler, oder? Nee. Das ist, <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab gerade äh, Gänsefüßchen gemacht, also das konntest du nicht sehen, aber... Ähm ja, ich meinte es auf jeden Fall äh, ja, also als small hier, so, Draymond Green dann als äh, echter in Anführungsstrichen 4 und ähm, ja, also die hatten halt äh, 14 Rebounds im zweiten Spiel zusammen, davon halt 11 ähm, von äh, Draymond Green und da von der ähm, Clippers Bank, da waren dann so Leute wie Danny Granger holt sich vier Collison holt sich 4 als Point Card, äh, Glenn Davis halt 1 nur und Crawford 2. Das sind dann halt äh, die elf Rebounds, die sich ähm, Draymond Green da alleine geholt hat. Ist, äh, das ist halt so meine Frage. Ist das vielleicht diese, diese Rebound-Dominanz so ein bisschen auch ähm, damit zu erklären, dass von der Bank bei den, bei den Clippers ähm, Le letztendlich eine Unterlegenheit vorhanden ist? Natürlich, dadurch ist das auch zu erklären. Aber wenn man gerade sieht, Collison holt sich vier Rebounds, dann ist das, das ist kein Spieler, der jetzt irgendwie aktiv zum Glas geht und sich da die Rebounds holt. Das sind dann meistens lange Abpraller und das passiert nicht, wenn man vernünftig ausboxt. Also, das, Wenn man da vernünftig ausboxen würde, dann würden sich die die großen Jungs unterm Korb, vielleicht der, der Small Forward noch die die Rebounds holen, aber kein Collison. Und gerade diese langen Abpraller sind ja dann meistens auch äh, äh, offensiv Rebounds, weil die dann eben nicht immer Collison vor die Füße fallen, sondern auch mal einen Curry, einen Thompson oder einen Nicodala. Gut. Rebounds gesprochen, würde ich jetzt sagen. Und, äh, <lacht> ja, also Wir haben es so ziemlich auf die v uns be beschränkt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, man sieht zumindest, dass Golden State, wenn sie wollen, dann zumindest defensiv auch ein bisschen dagegen halten können. Also das Spiel 2 war jetzt, war so wird so, glaube ich, jetzt nicht nochmal vorkommen. Hm. Aber ähm, ja, mal gucken, vielleicht gewinnt Golden State jetzt nochmal das vierte Spiel zu Hause. Wäre für die Serie sicherlich nicht schlecht. Aber ich denke, auch da werden sich die Clippers dann im Endeffekt sicher durchsetzen. Ja, das kann gut sein. Ich meine, viel, haben wir ja auch gesagt, wird halt auch in der Offensive äh, von Golden State halt an den Splash Brothers äh, Thompson und äh, Curry hängen. Und bisher, also Thompson macht noch irgendwie seine, seine 35% äh, Prozent, äh, von, der, von der Dreierlinie, war jetzt auch im, äh, im Spiel 3 nur 2 von 11 war da auch äh, schwach und äh, Curry unter 30% im Moment von Downtown, also glaubst du, dass da auch die, die Clippers, ich meine, die Frage habe ich dir, glaube ich, so auch schon mal im letzten Podcast gestellt, ähm, dass die da gut drauf eingestellt sind und dass die halt versuchen, die, ähm, die Würfe der beiden enorm äh, zu erschweren und äh, dass das auch letztendlich ja, einen positiven Ausgang dann geben wird, weil die ähm, Warriors ohne, ohne die beiden oder ohne die Produktion der, äh, Produktion der beiden halt von Downtown nicht gewinnen können. Naja, sie machen es schon besser mittlerweile, weil gerade diese harten Close-Outs, die äh, die Clippers dann spielen, das heißt, sie gehen, wenn Curry oder Thompson einen Spot-Up-3 kriegen, einfach sehr, sehr hart drauf, um, um den Wurf zu verhindern und zwingen sie dann, den Ball auf den, zu, äh, auf den Boden zu nehmen und dann zum Korb zu ziehen. Ja. Und das ist für, für Thompson schon deutlich schwieriger. Curry kann das ja eigentlich zumindest noch am Ring finishen ganz gut. Das ist für Thompson jetzt nicht so ganz die Stärke. Ähm, trotzdem hat Curry das jetzt immer besser gemacht, auch wenn er jetzt nur 15 Punkte im dritten Spiel erzielt hat. Er ist zum Ring gegangen und hat dann halt da seine 15 Assists dann auch dadurch verteilt. Und meiner Meinung nach hat das jetzt so in den, im dritten Spiel auf jeden Fall schon deutlich besser geklappt gegen diese Defense als als vorher. Auch wenn er jetzt nur 15 Punkte gemacht hat, trotzdem kon konnte er ja offensiv dann großen Einfluss auf das Spiel nehmen. Ja. Das hätte ich jetzt als nächstes nämlich noch gesagt. Also ich wollte im Grunde auch auf die 15 Assists. Im Grunde für Curry 12 äh, Würfe zu nehmen ist auch nicht viel. Also ist im Grunde so ein bisschen so das Gegenstück, was ich dann dann doch gerne sehe, wenn man merkt, da äh, da läuft das Spiel nicht so wirklich zu meinen Gunsten, dass man sich dann auf andere Qualitäten, die er ja definitiv auch hat, die auch ein James Harden oder ein Russell Westbrook, auf den wir gleich noch kommen, äh, auch definitiv haben. Und äh, da bin ich ähm, von der von der Leistung von Curry auf jeden Fall ein bisschen Bisschen mehr angetan, auch wenn die Warriors jetzt natürlich ähm, mit 2-2-1 zurückliegen. Ich glaube, eben hast du gesagt, also du äh, du denkst, äh, die Clippers machen es in 6 oder so. Hast du, hast du das eben angedeutet? Ja, das eine Spiel in Golden State gewinnt, glaube ich, jetzt Golden State. Dann gewinnen die Clippers eher 6 oder 7. Also spätestens 7. Also werden sich nicht nochmal ein Spiel zu Hause verlieren, glaube ich. Okay. Ja, MVP? Hm. Da hast du ja eben äh, LaMarcus Aldridge genannt, dann äh, gehe ich jetzt auch glaube ich mit dem äh, offensichtlichen halt, das ist halt für mich Blake Griffin, weil besonders halt offensiv ist er halt schwierig äh, für für die Warriors zu kontrollieren, macht halt äh, 27,7 Punkten in 31 Minuten 60% aus dem Feld, also ist für mich im Moment so ein bisschen die, äh, die Schlüsselfigur halt besonders in der Offensive für die Clippers Hast du ja, jemand genau. anderen? Nee, da gibt es auch, glaube ich, keine zweite Wahl. Natürlich, defensiv könnte das gegen die manchmal besser sein, auch im Über- und hatten wir eben schon angesprochen. Mhm. Aber klar, so wie er offensiv momentan dominiert: 62 aus dem Feld bei 27,7 Punkten. Ich meine, wen soll man da anders sehen? Sehe ich ähnlich. Gut, sollen wir dann zu der wohl, also für, für uns, glaube ich, so die spannendste und auch äh, von, dem, von der Personalie her mit am kontroversesten. Äh, seiende Serie kommen, also die Thunder gegen die Grizzlies, wo York. ja, wo, ja Russell Westbrook und äh, KD auf der einen Seite gegen Memphis spielt, so hat man zumindest im Moment das Gefühl. Grizzlies sind 2 zu 1 in Front, auch hier wieder äh, die letzten beiden Spiele wurden in OT entschieden und ähm, ja, ich weiß nicht. Beide Spiele gingen zugunsten der Grizzlies aus. Zeigt sich dann im Grunde in der Overtime so ein bisschen, was wirklich für eine, für eine Mannschaft in engen Situationen besser ist. Also entweder mehr oder weniger in Anführungsstrichen diesen, diesen Hero Ball gegen eine recht gute Defense oder halt als Team zu agieren und versuchen wirklich den, äh, die Mitspieler besser zu machen und offene Würfe zu generieren. Ja, ich denke schon. Also man sieht es ja ganz klar. Zwar hat der Hero-Boy jetzt äh, Oklahoma sozusagen zweimal in die in die Overtime gerettet, weil einfach einmal Duranton Four-Point-Play trifft und einmal Restbrook. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass sich im Endeffekt das bessere Team dann halt auch gerade in den Playoffs schon durchsetzt. Mhm. In der regulären Saison kann man vielleicht durch individuelle Qualität und dadurch, dass die Mannschaften vielleicht nicht jedes Drittel defensiv, auf allerhöchsten Niveau verteidigen, das vielleicht ausmachen. Aber in den Playoffs gewinnt dann halt meistens auch schon das bessere Team. Und nicht nicht nur die besten Einzelspieler. Und da ist Memphis gerade sowas von dem Vorteil. Vor allem Memphis schafft es jetzt auch in Spiel 2 und 3 die Pace deutlich, deutlich langsamer zu halten. Wenn man sieht, Fastback-Punkte 10 zu 16 im zweiten Spiel, 9 zu 17 im, im dritten. Das ist okay, das sind 8 und 6 Punkte. Und im ersten waren es halt 13 zu 32 und da sieht man ganz klar, im ersten Spiel hat Oklahoma es gerade in der ersten Halbzeit noch geschafft, dem Spiel den Stempel aufzudrücken, das Tempo zu äh, zu dominieren und dann im, äh, in den zweiten und dritten Spiel war es eigentlich auch immer Memphis, die das Spiel dominiert haben, die auch eigentlich das ganze Spiel immer über vorne waren und Oklahoma es sich dann irgendwie noch geschafft hat, in die Overtime zu retten. Also meiner Meinung nach, bisher hat Memphis die deutlich bessere Serie gespielt. Ja. Ist, äh, definitiv und ich bin auch äh, im Moment also so ein bisschen schmunzeln muss ich ja schon weil es im Grunde schon dann mein neutrales Basketballherz dann natürlich für die für die Grizzlies ohnehin als in Anführungsstrichen Außenseiter als äh, als Siebter ist man nun mal auf dem Papier Außenseiter wobei wir beide auch gesagt haben dass sie eigentlich ja konkurrenzfähig definitiv sind gerade mit der Verteidigung die sie da haben Und ja, die sind die liegen halt in Front und das ich meine auch absolut äh, zu recht. Also was soll man da auch noch groß zu sagen? Ich meine die ähm, die Bank von äh, Oklahoma City die ist nicht vorhanden. Das äh, also da kommt gar nichts und ähm, einer äh, einer deiner äh, alten Bekannten aus nix Zeiten von äh, Anfang der Saison, nämlich Benno Udri, der äh, spielt da irgendwie auch so ein bisschen gerade so die. Ähm, ja, nicht die Spiele seines Lebens, aber schon ich glaube 13 Punkte hat er jetzt im Schnitt gemacht in den letzten beiden Spielen bei ziemlich guten Wurfquoten Bank letztendlich auch ein entscheidender Faktor für Memphis Natürlich wenn man das sieht Oklahoma findet null Bezug zu seiner Bank es gab keinen Spieler, keinen Rollenspieler also niemand außer Ibaka, Westbrook und Durant, der überhaupt mal in der Serie schon über 10 Punkte für Oklahoma, Oklahoma erzielt hat das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus Und bei Memphis ist das halt anders. Da kommt machen Judy, macht seine Punkte von der Bank. Da macht Tony Allen Punkte, der eigentlich naja mehr oder weniger nur fürs Defensive Ende vorgesehen ist, weil er vorne halt auch keinen Wurf hat und höchstens mal in der Transition oder nach Katz irgendwie zum Korb ziehen kann. Und auch Spieler wie Mike Miller, Courtney Lee. Also da scornen auf jeden Fall deutlich mehr Spieler, als als das in Oklahoma der Fall ist. Und die die Starspieler, möchte ich sie jetzt mal so nennen, Gasol und, und Conley, sind halt größtenteils dafür verantwortlich, den Ball zu verteilen, dass der offene Mann den Wurf kriegt. Und auch Zach Randall, der jetzt kein gutes Spiel im Spiel 3 gemacht hat, hat dann immerhin aber sechs Assists verteilt. Das muss man auch mal so stehen lassen. Ja, definitiv. Ja, ich, ich weiß im Grunde gar nicht, was ich, was ich zu der Serie noch sagen soll, weil im Grunde äh, vieles war uns von vornherein klar. Klar wird Durant nicht schlecht spielen. Das ist, war für mich... Äh, so sicher wie das am in der Kirche, mehr oder weniger. Klar ist auch mit Tayshon Prince, du hast es angesprochen, jemand, der da seine, seine, seine Effizienz ein bisschen nach unten drückt. Also, äh, aber auch in Spiel 3 dann so ein Null-Treffer äh, von, von Downtown bei 8 äh, versuchen, werden wir, glaube ich, auch so nicht mehr sehen. Aber es ist auf jeden Fall dann auch ein Stück weit äh, gerade von Prince und Allen dann äh, ein, ein Verdienst. Und ja, ich meine... Dass Westbrook dann letztendlich immer äh, sieht, ah, okay, die hat geworfen, ich möchte auch werfen, so, er hat äh, 27 Würfe, oh, da brauche ich auch 27 Würfe. Ich weiß nicht, was, was in seinem Kopf vorgeht. Also auch, in dass Scott Brooks dann nicht sagt, gib den Ball zu Durant. Ich meine, die, die Grizzlies machen sich mittlerweile darüber beinahe lustig. Die sagen ja, natürlich wollen wir, dass Westbrook äh, den Wurf nimmt. Ist doch besser, als wenn Durant den Wurf nimmt. Und das ist, also ich verstehe nicht, wie ein gestandener Basketballspieler, So, der auch in den Finals zwar alles, Playoff-Erfahrung hat, da nicht schalten kann und sagt, ey, ich bin in dieser Serie noch nicht drin. Ich kann immer immer versuchen reinzukommen, aber das kann ich halt nicht erzwingen. so Und ich verstehe nicht, warum Russell Westbrook das macht, was er macht, weil er schadet seinem Team meiner Meinung nach ungemein und das ist für mich im Moment auch der Grund, warum die ähm, Thunder zurückliegen. Sein 4-Point-Play da im Spiel 3, alles schön und gut. Aber äh, ne, also 9 von 26 als, als Point-Guard. Also was, was soll das? Ich verstehe nicht, warum er den Anspruch hat, genauso viele Würfe nehmen zu wollen wie der MVP der Regular Season äh, der in der stärksten Basketballliga der Welt. Ich, das möchte ich nicht verstehen. Gerade nicht, wenn man noch mit einem Serge Ibaka auf dem Feld steht, der mit 5 Touches mehr Wahrscheinlich das Spiel dann zugunsten der Thunder lenkt, weil er einfach viel, viel besser aus dem Feld trifft. Auch wenn er da von äh, Randolph verteidigt wird. Also ist ja, sehr frustrierend für mich als neutraler Fan. Das sehe ich auch so. Vor allem, Westbrook trifft 38 Prozent, nimmt fast 25 Würfe. Verteilt ja. gerade so fünf Assists, bei aber auch vier Turnover. Also, äh, das ist einem, einem Point Guard einfach nicht würdig. Also, Entschuldigung, das, das ist. Das kann man nicht als Point Guard bezeichnen. Das kann man vielleicht als Shooting Guard bezeichnen, aber er ist kein, niemand, der irgendwie das Spiel mal aufbauen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das teilweise auch daran liegt, dass halt die Offensivsysteme der da jetzt nicht so wirklich unglaublich ausgeklügelt und kompliziert sind und da irgendwie wahnsinnig Plays gelaufen werden. Also bis auf dieses Pin-Down-Play für, für Durant, was relativ effektiv ist, weil Durant da einfach zumindest ein bisschen Space kriegt und dann seinen Wurf da, da trifft, sehe ich da kaum mal ein Play, was offensiv wirklich gelaufen wird, sondern das sind fast alles Isolations, ja. normale Pick-and-Rolls, die die Grizzlies sehr gut verteidigen und ja, ich weiß, also wenn, wenn Scott Brooks da keine Änderung trifft oder Westbrook sich nicht mal ein bisschen zurücknimmt, dann glaube ich nicht, dass die Thunder die Serie gewinnen werden. Der Meinung bin ich mittlerweile auch. Was mich, also was mir auch aufgefallen ist, ich meine, wir hatten, ähm, was letztendlich auch so für mich im Kopf dann Diese, diesen entscheidenden Ausschlaggeber auch bei der MVP-Diskussion gegeben hat. Ich meine, Kevin Durant hat es ja auch wirklich geschafft, ein Stück weit ähm, ohne Westbrook den, den Spielaufbau so ein bisschen zu übernehmen, seine Mitspieler auch so ein bisschen besser zu machen. Ich meine, gerade so, so jemand wie Serge Ibaka einige Male halt auch ein Reggie Jackson, der auch lieber Offball spielt und so, so ein kleiner Westbrook ist, oder auch ein Karen Butler, nachdem er da äh, nach äh, Oklahoma City gekommen ist. Das ist Das geht mittlerweile auch mit Westbrook auch ein Stück weit unter. Oder äh, sehe ich das falsch? Weil KD hat im Grunde den Ball meiner Meinung nach zu wenig in der Hand, auch wenn das ein bisschen absurd klingen mag bei 27 Würfen, die er nimmt. Aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, insgesamt sind das zu viele Spieler, die die beiden Spieler zusammennehmen. Die ja. nehmen über 50 Würfe pro Spiel. Das ist ist da kein anderer Spieler irgendwie mal einen offensiven Rhythmus findet, das ist völlig klar. Und auch Karen Butler, der hat in der, in der regulären Saison 4,33 er zumindest pro Spiel genommen, mhm. ist gar kein Faktor momentan. Und ähm, klar, ich verstehe, was du meinst mit Durant in der Hand, auch wenn ich finde, dass man auch Durant ruhig mal offball spielen kann, wenn man dann allerdings einen äh, vernünftigen Point-Guard hat, der da gut, gut alle anderen Mitspieler auch mal einbindet. Das heißt, Natürlich würde ich auch dieses, diese Möglichkeit mit, mit Durant als Ballhändler im Pick and Roll gerne mal öfter sehen, aber ich denke einfach, dass man einen vernünftigen. Äh Vernünftige Spielzüge, vernünftig, wenn man jemanden hat, der irgendwie, es schafft alle möglichen, alle Spieler, die man so hat, ich meine Jackson, Lamb, das sind ja alles keine, keine Spieler, die nicht spielen können, das haben wir ja gesehen in der regulären Saison. Auch ein Steven Adams hat, hat ja Leistung gebracht, auch ein Kevin Butler. Wenn, wenn man einen Point Guard hätte, der die alle vernünftig einbinden würde, dass sie ihren Rhythmus finden und dass Durant da ja auch so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, off Ball, dass da niemand irgendwie mal von ihm wegrotieren würde, dann würde ich glaube ich, dass da viele, viele offene Würfe für, für die Thunder schon zustande kommen würden. Und da muss man noch nicht mal unbedingt äh, Durant den Ball in die Hand geben. Okay. Gut, ähm, viel Negatives gesagt, lass uns doch mal zu den positiven Sachen dann kommen. Wer ist letztendlich im MVP bis jetzt? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, es ist wieder Mike Conley, trifft zwar den Dreier jetzt noch nicht so gut, hm. Aber 18,3 Punkte, 8,7 Assists auf 2,3 Turnover, 47 Prozent auf dem Feld. Wenn der Dreier einigermaßen fallen würde, wären es wahrscheinlich für über 50. Also ich glaube, der, der ist schon klar irgendwie derjenige in Memphis, der dafür sorgt, dass die Serie momentan zu deren Gunsten ist. Hat auch wieder fünf Punkte in der Overtime gemacht jetzt in Spiel 3. Ja. Für mich der MVP, auch weil Randolph bisher jetzt nicht ganz so überzeugen konnte gegen die Barker Post so sind wir uns einig. Dann am besten jetzt äh, schnell in den Osten gehen. sonst Also es ist, äh, ja, muss ich nochmal sagen, echt auch frustrierend, äh, teilweise das äh, sich anzugucken, weil die Spiele ja auch spät in der Nacht sind von OKC. Ähm, ja, Pacers Hawks. Da kommen wir von, von, einem, von einem Team, äh, die äh, mit einer sehr... Also die Thunder, die ja im Grunde nicht die komplexeste Offense haben zum... Team mit der wohl am wenig komplexesten Offense, den Pacers, gegen die Hawks. Die Hawks führen 2-1. Die Kacke auf gut Deutsch ist wieder am Dampfen in Indiana. Also, ja. Was gibt es zu Indiana zu sagen? Also, es ist das, ist. das, was wir die ganze Zeit schon gesagt ja. haben. Also, Indiana ist zu offensiv, zu abhängig von Paul George. hat ein gutes Spiel offensiv gemacht, das haben sie direkt gewonnen. Hm. Der Dreier fiel jetzt im dritten Spiel, glaube ich, auch nicht so gut. Ähm, defensiv hat Paul George jetzt auch noch Jeff Teague übernommen, was in, in Spiel 2 sehr gut geklappt hat, weil Teague ja da, da nur 14 Punkte gemacht hat. In Spiel 3 allerdings auch wieder nicht mehr. Ich weiß nicht, also es ist eine enge Serie jetzt mittlerweile geworden. Hätte ich nie so erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass die, die Pacers sich da einigermaßen fangen. Auch weil Antic ja Hibbert wieder aus der Zone zieht immer noch. Das, obwohl er nur 3 von 14 von der Dreierlinie bisher getroffen hat, aber ganz offen stehen lassen will man ihn anscheinend dann doch nicht Ja, ja gerade Beispiel Spiel 3 war es halt für George schwierig, also er, er war glaube ich relativ schnell äh, dann auf der Bank mit zwei Fouls, Tick hat davon auch ein bisschen profitiert, hat äh, dann, ich glaube, ich weiß gar nicht ob er dieses, äh, dieses Michael-Jordan-Play da mit George auf dem Feld gemacht hat das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall äh, Die konnte ein bisschen dann ohne George wieder ähm, in die Zone gehen, hat sich ein bisschen ausgetobt auf dem Feld. Ist ja auch dann wieder jemand gewesen, der mit äh, 22 und 10 den Ausschlag für ähm, die Hawks gegeben hat. Also ist äh, ja, wir haben viel, wir haben viel über Indiana geredet. Ich habe jetzt auch nochmal im ersten Viertel, ich habe es, äh, ich glaube bis Mitte des zweiten Viertels dann auch letztendlich das Spiel live gesehen und äh, Da habe ich mal wirklich drauf geachtet, im Grunde der Ball, der wird nach vorne getragen, egal jetzt ob von äh, Hill oder von Stevenson die nehmen die Würfe Hill, 1 von 11 muss man auch im Grunde nicht mehr großartig was zu sagen, bei vier Assists dann, also muss man nicht verstehen, dann warum man dann den Ball in die, in die Hälfte trägt und dann selbst abdrücken möchte Stevenson, gut, 8 von 16 hat ja auch immer noch den Ball äh, ziemlich lange in der Hand, den würde ich jetzt einfach mal nicht an den Pranger stellen wollen George, 3 von 11, muss man natürlich dann drüber reden als, äh, als äh, Franchise-Player, als erste Scoring-Option. Das ist natürlich äh, so nicht tragbar. Und es ist einfach so, dass sich der Ball nicht bewegt. Also es, die, die Spieler bewegen sich nicht, der Mann mit dem Ball bewegt sich ein bisschen. Da er wird hier und da mal ein äh, Screen gestellt von, äh, von Western am Perimeter. Aber ansonsten ist es unfassbar, was für eine träge Verta äh, Offensive die... Äh, haben und das ist auch ähnlich wie bei, ähm, wie bei den Thunder, nur halt mit, äh, also vom, vom System her halt ähnlich, dass man, dass der Ballhändler da abdrückt, abdrückt, abdrückt, nur halt weniger effektiv und einfach mit auch schlechteren Spielern, meiner Meinung nach. Ja, zumindest mit offensiv schlechteren Spielern. Ja. Jetzt mal in die Richtung. denn ja das Problem ist, welche Option hat man denn? Man kann Mahimi nicht bringen gegen Antich, das ist ja, ist ja kein, keine Sache, die man irgendwie was bringen würde, weil Mahimi ist genau so ein Rim-Protector, der dann am Flügel steht und Antic ist ja jetzt nicht momentan so, dass er den das Matchup da mit Hilbert total dominieren würde offensiv. Mhm. Der spielt auch nicht gerade gut. Also mhm. das ist, also in 1 gegen 1 sozusagen ist das gar nicht so schlecht, was Hilbert da spielte, nur ist es halt so, dass er nicht diesen Einfluss auf, auf, auf die Würfe nehmen kann, wie er sonst äh, nehmen kann, also weil er nicht im Ring steht. Mhm. Ähm, ja, man könnte versuchen, klein zu gehen, dann ist es Frage, ob man Paul George gegen Paul Millsap stellen könnte, das ist vielleicht noch tragbar, dann hat man ja wieder das Problem, wer verteidigt denn dann äh, Jeff Teague? Weil George Hill hat es ja zumindest nicht, nicht vernünftig hingekommen bisher. Ja. Ah, Deswegen, ja. also, ich, man müsste dann auch wieder so ein bisschen von seiner Identität weggehen. Ich weiß nicht, irgendwie alle Optionen sind für mich, für die Pacers bisher, nicht wirklich glücklich in der Serie. Ja, Also ich habe gestern äh, wieder so ein bisschen... US-Sportfernsehen guckt, da war so eine, da kam dann eine, ich weiß gar nicht, war es ein Vorschlag auf? Ich glaube, ja, ich glaube, das wurde so vorgeschlagen, also dass man äh, Skola im Grunde auf die 5 stellt. Was hältst du von Skola auf der 5? Ich meine, das ist jetzt definitiv, <lacht> defensiv äh, meiner Meinung nach auch nicht äh, etwas, was die Pacers retten kann, aber es war irgendwie, also es wird irgendwie von einigen Leuten anscheinend als äh, als absolute Lösung und äh, Weg für die Pacers äh, angesehen, also sind wir da einer Meinung, dass es im Grunde nicht so sein kann? Ich verstehe schon, dass das zumindest eine Option ist, weil ob jetzt Hilbert, Mahimi oder Skola am Perimeter steht und keinen An Einfluss nehmen kann auf äh, Würfe am Ring, ist ja eigentlich relativ egal. Und Skola ist zumindest in der Lage, dann offensiv sein Matchup gegen Antic einigermaßen zu dominieren. Zumindest hat er jetzt Spiel 2 und Spiel 3 ja nicht schlecht gespielt, oder? Ja, ne, Spiel 3, 17 Punkte, ordentliche Quoten, klar, ja, 20 Minuten auch nur gespielt. Ja. Also ich sehe die Option schon, aber ähm, ob das das aller dann sein wird, glaube ich auch nicht. Ja, also im Grunde sagst du ja nur, das ist äh, defensiv genauso mies, aber halt in der Offensive vielleicht etwas, äh, etwas besser, also wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Ja. Okay, gut. <lacht> ja, Wie gesagt, es ist kein gutes Matchup für die Pacers, bin ich der Meinung auch. Also ich glaube, dass die, ähm, dass sie gegen einige Mannschaften da im Osten definitiv weniger Probleme hätten. Ist ja, ich, Wir haben, wie gesagt, viel über die Pacers geredet, auch am Ende der Regular Season. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, was ich dem noch alle hin, hinzufügen soll. Zu Roy Hibbert kommen wir ja gleich, wahrscheinlich dann nochmal kurz ich hoffe, das bleibt dann auch kurz, irgendwie nach der Diskussion, die wir auch gestern ein Stück weit hatten. Ähm, ja, äh, Points in the Paint, äh, Indiana macht da noch Punkte, auch in äh, Spiel 3, zumindest äh, 38 zu 26, aber ähm, ja, äh, würdest du jetzt noch von deiner ursprünglichen Meinung abweichen und sagen, äh, die Hawks können es doch schaffen? Es schwierig, ich vor dem Raten, ähnlich wie bei Dallas ging Spurs noch nicht so ganz und sag Pacers in sieben. Okay. Ja, ich weiß nicht, letztendlich wie krass dieser Heimvorteil für, für, die, für die Hawks da ist. Ich weiß, ich weiß nicht, was dann, ob das eine mentale Sache ist. Also im Moment die genauen Zahlen habe ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, zwei Playoff-Spiele in so und so vielen Jahren hat Indiana bisher in Atlanta gewonnen. Und da weiß ich einfach nicht, ob das, ob das wirklich eine große Bedeutung hat, aber im Moment weiß ich halt nicht, ob äh, Atlanta nicht vielleicht sogar zu Hause dann mit einem 3-1 so ein bisschen auch den Deckel drauf machen kann. Ich glaube, da müssen die, die Pacers schon vor aufpassen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich traue dem Braten, wie du so schön gesagt hast, auch noch nicht so ganz. Ähm, MVP? Ja. MVP das ist Serie, ganz klar, bis Jeff Teague. Ja, gut. Sind wir uns auch einig. Äh, möchtest du noch ein paar äh, Zahlen den Leuten an den Kopf werfen? Ah, 21,3 Punkte, 6,3 Assists bei 2,7 Turnover, mhm. 42% aus dem Feld und auch für seine Verhältnisse mit 36% sehr gut von der Dreierlinie. Ja. Mit dem einen Jordan-Dreier da noch drin. Mhm. War sehr schön. Aber auch auf Bounce. <lacht> ja, okay. Äh, Hat aber trotzdem gezählt. Genau. Auch zu Recht letztendlich. Ist ja auch in Ordnung. War, schon, war schön anzusehen. Äh, Bulls gegen Wizards? Das hat mich dann gestern auch noch ein bisschen äh, wachgehalten. War gestern ein enges Spiel. Äh, die Bulls kommen zurück. Also, was heißt zurück? Die holen sich jetzt halt den ersten Sieg. Und, ähm, ja, Mike Dunleavy war gestern ans äh, Stapel für, äh, für die Wizards. Ähm, bist du noch... Also, wie, wie, wie stehst du da im Moment so? Also, bist du noch der Meinung, dass, dass die Bulls das äh, wuppen können? Wenn nicht, warum? Wenn ja, warum? Ich war ja nach 0-2 noch der Meinung, dass es zumindest noch mal eng wird, aber schwierig. Und jetzt steht es ja 1-2, also kann ich ja jetzt nicht sagen, jetzt gewinnen die Wizards, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, es wird viel auf das Spiel 4 jetzt ankommen. Wenn die Bulls da noch mal ausgleichen können, haben sie wieder den Heimvorteil. Wenn nicht, steht es 1-3 und dann wird ziemlich schwer. Auch wenn man dann noch mal zwei Spiele zu Hause hat für den verbliebenen drei. Ein Faktor gestern sicherlich die Ejection von Nene. Mhm. Von, von Jimmy Butler so ein bisschen provoziert, aber auch meiner Meinung nach zu Recht, dass Butler da nicht und Nene rausgeflogen ist. Ähm, ja, Nene gestern allgemein nicht so der Faktor, der in, ersten, in den ersten beiden Spielen war. Und was natürlich enorm aufgefallen ist, was jetzt auch viel mit Dan Levy zu tun hatte, ist, dass der Dreier bei Chicago endlich mal gefallen ist. Also zwölf von 24 Dreier. Vorher standen sie 10 von 37, also das ist enorm wichtig für Chicago. Dann öffnet sich auch so ein bisschen das Spiel nach innen, das Spacing ist da, man kann den Ball mal zu Noah geben, es öffnen sich mehr Räume. Und wenn er daher fällt dann denke ich schon, dass Chicago da zumindest eine, noch eine, eine Chance hat, die Serie zu gewinnen. Ja, das, da würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben. Mike Dundee wie, hat äh, gezeigt, dass man äh, auch mit... 19 Wurfversuchen an 35 Punkte kommen kann. Nochmal ein kleiner Wink an James Harden. Ähm, ja, war... Werden wir natürlich, glaube ich, so nicht nochmal sehen, gerade 8 von 10 von der, äh, von der Dreierlinie. Aber war dann letztendlich eine schöne Geschichte, zumindest für die Bulls. Also aus Bulls-Sicht. Und äh, klar, du hast es angesprochen, die Nene-Ejection war, war bitter. Was äh, gestern dann aufgefallen ist, dass... Ähm, John Wall halt äh, wieder so ein bisschen für Vorrohre gesorgt hat, gerade auch in der ersten Halbzeit schön viele Assists angesammelt hat, schön penetriert hat, war ähm, auch mit vier Steals äh, letztendlich auch defensiv ein kleiner Faktor. Bradley Beal äh, total kalt sich dann auch äh, in, in Teilen des äh, vierten Viertels, also hat dann ähm, glaube ich drei äh, Wurfversuche in Folge dann versenkt. Drei von sechs auch von Downtown, also die beiden äh, waren gestern dann halt da. Nur äh, ja, letztendlich hat dann, glaube ich, auch Nene ein bisschen gefehlt. Also man hat dann, wenn mich alles täuscht, Drew Gooden am Ende aufs Parkett geschickt und der konnte das natürlich auch nicht so kompensieren. Trevor Booker war auch, hat auch Minuten gesehen, 23, war aber letztendlich dann auch niemand, der der die Leistung von Nene gerade aus den ersten beiden Spielen auch nur ansatzweise kompensieren konnte. Ja, also ich glaube auch nicht, also was mir gestern äh, aufgefallen ist, ist, dass die, ähm, die 23.000 äh, Zuschauer da im Verizon Center, die waren enorm laut, das hätte ich äh, so nicht gedacht, dass die äh, also was mir auch noch aufgefallen ist, die ähm, Rebounds sind halt auch zugunsten von Washington ausgegangen Hab mich auch ein Stück weit ähm, das hat gefreut, aber ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, wie es in den ersten beiden Spielen aussah, ich glaube, da war es eher nicht so kannst mich gerne äh, korrigieren und ähm, dass Chicago auch wieder äh, 17 Turnover hatte. Also das sind so Sachen, die lassen mich dann noch irgendwie schon glauben, dass die, äh, dass die Wizards da. Also es wird jetzt denke ich mal nicht komplett in die in die Richtung von Chicago laufen. Das das kann ich mir da noch nicht so ganz vorstellen. Gar nee, ich auch noch nicht. Aber ähm, die Frage ist ja gerade die Turnover-Zahlen. Ist für ein Team, was so langsam spielt wie für wie Chicago einfach nicht gut, weil ja. die Wizards dann halt mehr Druck machen können im Fastback, einfache Punkte generieren und diese Monster-Defense, die Chicago ja da aufbaut, den, den Wald sozusagen umgehen können. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, aber ähm, ich schreibe Chicago immer noch nicht ganz ab. Ich sag dieses Spiel 4, was jetzt am ähm, Sonntagabend ist, das, glaube ich, ne? Ja, wird auch auf Spox übertragen, glaube ich, soweit ich Sonntagabend weiß. Sonntagabend auf Spocks, das ist dann im Endeffekt das, äh, das Spiel, was entscheidend ist für die Serie, ja. weil wenn Chicago jetzt nach 0-2 nochmal 2-2 erreichen kann, dann ja, nochmal zwei Heimspiele insgesamt zu Hause hat, dann glaube ich schon, dass sie sich die Serie jetzt noch sichern. Wenn Washington das 3-1 macht, glaube ich nicht, dass Chicago 3-1 gewinnt. Also das Spiel 4 wird jetzt sozusagen eine kleine Vorentscheidung schon. 50 Points in the Paint von Washington gestern. Bedeutet das was? Gegen Einfach, gegen den... dass Noah momentan ja. überhaupt nicht da ist hat auch offensiv keinen Einfluss mehr wirklich, verteilt nicht mehr die Assist-Zahlen, wie er das im Frühjahr gemacht hat, macht Scott auch nicht mehr so viel, außer jetzt in Spiel 2, da hat er, glaube ich, 20 Punkte gemacht. Hm. also Und auch defensiv war das bisher jetzt nicht so das, was ich von, von ihm erwartet habe. Also das ist für mich schon eine, eine der größeren Enttäuschungen, gerade weil ich dachte, dass Noah in den Playoffs jetzt nochmal richtig auftritt. Vor allem, weil er ja auch dann äh, Nene aufgedrückt bekommen hat, wenn ich das richtig in Spiel 2 äh, gesehen habe, also zumindest über äh, Weitstrecken des Spiels, dass er dann Nene äh, gegardet hat. Mm, ja, Thema Nene, äh, weiß ich jetzt nicht, ob wir uns da einig sind, aber äh, den habe ich halt äh, noch als MVP. Sch äh, Washington liegt in Front. Nene war bisher so der Spieler, wo ich denke, äh, der hat den Ausschlag für Washington gegeben. Nicht nur, ähm, was ich ja nochmal jetzt er erwähnen möchte, damit er nicht, äh, damit ja, wie soll ich sagen, damit nicht nur die Offensive immer nur zählt, also ich finde auch, dass er dass er defensiv, wofür er ja nicht unbedingt äh, bekannt ist, halt auch ein paar gute Aktionen hatte, auch gegen äh, Jockey Noor und äh, ja, nee, nee, für mich äh, im Moment noch der MVP der Serie. Da sind wir uns schon wieder einig. Ja. Ich fürchte, wir werden uns heute nicht mehr uneinig. Ja, das kann sein. Also müssen wir dann nochmal bei, äh, bei der nächsten Serie gucken, es sei denn, du hast... Äh, da etwas äh, noch hinzuzufügen zu Wizards gegen Bulls. Nee, jetzt bin ich durch. Gut, dann Netz, Raptors. Gut, da könnte dann wirklich sein, dass wir uns da äh, beim MVP wieder einig sind. Aber ja, die Nets äh, liegen in Führung. Gestern unnötig spannend gemacht, äh, auch zum, zum Leid meiner, meines äh, Schlafrhythmuses. Also waren war wieder gute Adrenalinschübe dann im, im vierten Viertel da. Äh, Erhöhen auf, also was heißt erhöhen, Kommen nach, äh, gehen wieder mit 2 in Front zu Hause im Barclays Center und äh, ja, was äh, was es zu der Serie zu sagen? The Rosen ist jetzt drin, das steht mal fest. Ja, DeRozan Rosen ist schon nach dem etwas enttäuschenden Spiel 1 Spiel jetzt zumindest in der Serie angelangt geht wie immer viel an die Freiwurflinie, trifft mit 29 auch einigermaßen effizient aus dem Feld. Also es ist so, so immer ist de, sein Bereich, würde ich mal sagen. Weil jetzt, bei ihm ist das auch nicht ganz so schlimm, wenn man 42 Prozent aus dem Feld schießt, wenn man dann halt in den letzten zwei Spielen insgesamt 29 Mal an der, an der Freiwurflinie steht. Mhm. Und verteilt auch seine Assists und ist schon ein Faktor, warum die, äh, warum die, die Web da jetzt gut in der Serie noch drin sind. Größte Enttäuschung bisher auf jeden Fall äh, Terence Ross, weil ich hatte jetzt schon erwartet, dass er zumindest eine, eine solide Rolle spielt, seine Dreier trifft, sein mal mit seiner Athletik zum Korb ziehen kann und da, äh, keine Ahnung, seine acht, neun Punkte macht und davon ist momentan gar nichts zu sehen. Ja. Hat auch gestern ähm, äh, da? Jalen Rose in der in der Vor Pre Game Show und in der Halbzeitshow. Den Namen auch immer äh, gedroppt. Also, ähm, ja, ist, ich meine, der hat in 51 Punkte gespielt, Terence Ross. Ist halt ähm, komisch, dass er da so, so abtaucht bisher. Und ich weiß auch nicht, ob er da noch jetzt nochmal als äh, Sophomore da mit, mit dem Druck in Anführungsstrichen, der ja auch irgendwie auf ihm lastet. Ich meine, äh, DeMar Rosen ist jetzt angekommen, okay, Kai Lowry macht auch seine Punkte, aber dann sehe ich halt das Problem, dass halt die, die Starter der, ähm, der Raptors. Gut, hat er jetzt auch Jonas Valanciunas seine Momente, keine Frage. Aber äh, das ist ja letztendlich nicht die, die offensive Waffe, die die Raptors eigentlich haben, oder? Es ist ja schon eigentlich Terence Ross, auf den sie sich dann ähm, zumindest als dritte Option irgendwie äh, verlassen wollten, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ich glaube, Valanciunas ist da schon die, schon die dritte Option, aber die, die vierte ist halt Terrence Ross. Oder sie sind beide auf einem Niveau. Er ist schon eigentlich jemand eher, der dann mal einen, einen offenen Spot-Up durch die Penetration von äh, DeRozan oder Lowry bekommt oder durch einen durch Post-Up von Valanciunas. Aber ich verstehe auch nicht wirklich, warum Valanciunas zum Beispiel vier von vier aus dem Feld ge geht mhm. und in 30 Minuten nur, äh, nur, nur diese vier Würfe nimmt. Ja. Ich meine, wenn ich doch offensiv da, da das so ein bisschen ins Laufen bekommen habe, kann ich doch versuchen, da, da, das beizuhalten. Das ist das Gegenteil von, von James Harden gerade der nimmt einfach zu wenig Würfe dafür, dass er momentan so gut aus dem Feld trifft, meiner Meinung nach. Oder die Japp, das Spiel nimmt zu selten im Post an. Was mir in Spiel 3 jetzt noch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass die Nets diesmal deutlich besser greenboundet haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass wir zu Hause waren, aber die Rebound-Differenz mal, bei 35 zu 29. Es sind immer noch sechs Rebounds, aber halt nur noch acht Offensiv-Rebounds, was im Vergleich zu den ersten beiden Spielen deutlich weniger ist. Ich glaube, auch der Dreier ist ein bisschen besser gefallen. Dieses ja. Mal 7 von 20, 35 Prozent ist okay. Ja. Und die Will war, war mal wieder da. Also jetzt in den Playoffs läuft es für ihn zumindest einigermaßen gut. Ja. Spoiler Alert, kommt gleich was, was ist gleich? Irgendwie, ich denke mal, innerhalb der nächsten sechs Stunden, was beim NBA-Chef, so ein bisschen mein, mein Liebesbrief nochmal an Darren Williams, wo ich ja gestern getwittert habe, Das ist so ein bisschen als wenn man sich in seine Ex-Freundin dann nochmal verliebt. Also ist irgendwie, wenn man den Williams aus, aus Utah-Zeiten, so der war gestern wieder so in ein paar Momenten wieder da und ich fand es echt, also es war auch, glaube ich, für die Crowd so ein, so ein bisschen ein Anpeitscher. Und die waren das hat ihnen gefallen, was sie was da gesehen haben. Ich meine, mit 22 Punkten als äh, nicht alleiniger Aufbau, dann äh, auch äh, acht Assists, wovon ja dann auch äh, Joe Johnson enorm profitiert hat. Und auch defensiv gegen Kai Lowry dann, äh, die beiden haben sich ja gestern auch so ein bisschen äh, in die Haare gekriegt, also die sind sich wohl auch nicht so ganz grün, hat er auch ein Stück, also hat er schon eine gute Leistung gebracht, gerade halt äh, Lowrys Würfe von Downtown halt immer äh, recht gut herausgefordert, wenn er halt an Lowry dran war. Äh. Ja, die Netz man weiß, man ich, ich weiß immer noch nicht, was was man dann von, von denen kriegt, letztendlich Die Bank, ich glaube äh, hier Teletovic gestern auch wieder nur nur in Anführungsstrichen fünf Punkte. Ist eigentlich auch ein bisschen zu wenig für ihn. Äh, bei Blatch ist es halt immer so, hat halt seine Momente, weiß man auch nicht so ganz, äh, was man da kriegt. Ich weiß es ich weiß es immer noch nicht, wo ich, wo ich die Serie einordnen würde. Jetzt ist man 2-1 in Front. Ich glaube, zu 100% würde ich wetten, dass äh, die äh, Raptors das jetzt nochmal ausgleichen, einfach weil die Nets gezeigt haben, dass sie so ein, so ein Achterbahn-Team sind, gerade auch von den Individualleistungen. Und ähm, ja. The Rosen ist drin. Fields hat sich ja, glaube ich, jetzt auch so ein paar, äh, paar Minuten erschlichen durch, seinen, durch seine Hustle-Plays und durch seine, seine gute Defense da in Spiel 2. Äh, ja, ich weiß, hast du noch irgendwie. Ja. Also, und dadurch, dass das Rosen natürlich auch so schlecht spielt, ja. sonst würde Fields, glaube ich, gar keine Minuten sehen. Ja, ich sehe es ähnlich. Also, momentan führen die Netz, Wenn die Raptors jetzt wieder gewinnen, schwingt das Momentum wieder auf die andere Seite. Auch hier, also Spiel 4 ist eigentlich immer bei einem Stand von 2-1 dasjenige, was unglaublich entscheidend ist, egal in welche Richtung es geht. Bei 3-1 sieht es wieder unglaublich schlecht für die Raptors aus. Drei Spiele in Folge gewinnen sie nicht gegen diese Nets. Mhm. Und, und bei 2-2 haben die Raptors halt wieder den Vorteil, weil sie nur noch zwei Spiele zu Hause spielen. Das heißt, die Spiele, die jetzt kommen, sind eigentlich die, die mit die entscheidendsten schon. Jetzt Also meiner Meinung nach, auch das Spiel dürfte man sich eigentlich nicht entgehen lassen, wenn ich nicht am nächsten Tag Geschichte-Abi schreiben würde. Ja. Äh, klar, also bei den Rebounds nach wie vor ähm, die Netz äh, eher im, im Minus, aber äh, Turnover für die Raptors ist ein enormer Problem. oder? Ich glaube, in den ersten beiden Spielen jeweils 20, gestern auch wieder 19. Also es ist im Grunde das Spiel, das die Nets äh, seit dem 1. 1. 2014 spielen das zeigen sie ja doch schon noch irgendwie in den Playoffs, also diese schon unter Druck setzen, Turnover erzwingen. Ähm, denkst du, dass das die äh, Raptors irgendwann nochmal äh, in, in den Griff kriegen, so diese Spielweise, oder liegt denen das auch einfach nicht ein Stück weit? Nee, das, das liegt halt auch wirklich an, den, an der druckvollen Verteidigung, die äh, die da spielt, glaube ich, und dass die Raptors halt auch ein Team sind, was dann doch noch relativ jung und unerfahren ist. Hm. Was ich ebenfalls noch sehe, sehe äh, sagen möchte ist auf jeden Fall nochmal dieses Johnson-Pierce-Matchup. Im zweiten Spiel ist es gelungen, Amir Johnson das einigermaßen auszunutzen, 8 von 10 damals aus dem Feld. Jetzt ist es wieder eher so, dass Paul Pierce das Matchup dominiert hat. Also das bisher ist, wer aus diesem Matchup als Sieger rausgegangen ist, hat am Ende äh, hat die Mannschaft auch das Spiel gewonnen und ich glaube, das wird immer noch ein ziemlich entscheidendes Matchup sein. Ja. Definitiv. auch wenn die Raptors ja das ja teilweise konnten, weil sie dann Patterson auf die 4 stellen, mhm. der zumindest ein bisschen beweglicher ist, wenn er es darum geht, glaube ich Pierce zu verteidigen und der ja auch den 3 treffen kann, also der bringt dann auch nochmal so einen Stretch-Faktor mit, ja. ohne dass man jetzt im Rebound viel an, an Qualität verliert. Ja, Weil Patterson gestern äh, die beiden Freiwürfe letztendlich verworfen, äh, aus Netzsicht äh, danke dafür, aber ist natürlich äh, für, die, für die Netz generell äh, kein Also, diese, diese diese Rotation aus Johnson und Patterson, die ist nicht angenehm. Also, das war auch schon in der Regular Season so, dass, äh, wenn man sich da, sind ja recht unterschiedliche Spielertypen, würde ich sagen. Halt, Amir Johnson schon ein effektiver Finisher da irgendwie in der Zone und Patterson, der halt so dieses Stretch-Vier in Anführungsstrichen mitbringt. Also, es ist, ähm, ja, es erfordert ein Stück weit auch Flexibilität dann von den, von den Netz und es ist. Äh, Nichts, äh, wo, worauf ich mich dann äh, aus äh, Netz sich dann freue auf dieses, äh, dieses Matchup. Wobei Piers gestern auch 5 von 9, äh, 18 Punkte, 5 Rebounds, also es, äh, da möchte ich jetzt nicht mehr kann. MVP? Nö, deswegen habe ich ja gesagt, gestern hat Piers dieses Matchup klar für sich entschieden. Und bisher immer wer derjenige, der das, dieses Matchup äh, für sich entschieden hat, das Mannschaft hat ja dann auch gewonnen. Ja. Deswegen. Gut, MVP soll ich sagen. Also es führt eigentlich... Ja, mach dummer. Führt keinen Weg äh, an Joe Cool, Joe Johnson vorbei. Also 23,7 Punkte, 60% aus dem Feld, 44,4% von der Dreierlinie. Perfekt äh, von der Freiwurflinie. Ja, 2,7 Assists bei zwei Turnover. Es ist nicht so doll, aber er spielt ja jetzt auch äh, irgendwie auf der Drei. Also es gehört auch jetzt nicht mehr so ganz zu seinen äh, Hauptaufgabenfeldern. Also es ist für mich im Moment... Äh, der Joe Johnson, der auch ein Stück weit dann seinen hochdotierten Vertrag und seine All-Star-Nominierung aus diesem Jahr wert ist. Oder siehst du das ja. anders? Nein? Das sehe ich absolut genauso. Bisher vielleicht sogar der MVP der Playoffs bisher für mich, weil er einfach mit von den Spielern, die jetzt hochgepunktet haben, am effizientesten waren vielleicht. LeBron James kann man da mal ausnehmen, auch wenn der noch nicht wirklich im Playoff-Modus ist. und das so jetzt mal anguckt, was die Heat gegen die Bobcats spielen. Aber Also Joe Johnson für mich eine der Überraschungen der der Postseason, dass der jetzt nochmal so aufdrehen konnte. Er hat in der äh, regulären Saison auch immer mal wieder drei, vier Spiele gehabt, wo es hintereinander gut läuft, aber ich glaube, das ist jetzt schon was längerfristiges, weil er ist auch in jedem Spiel jetzt über 50% Prozent aus dem Feld geblieben und hat sein Matchup da bisher sowas von dominiert gegen, äh, gegen Terence Frost. Deswegen, also bisher für mich auf jeden Fall der MVP der Playoffs unter den besten drei Spielern. Die, von den Leistungen, die wir bisher in den Playoffs gesehen haben. Ja, King of Überleitung. Hast du jetzt schön LeBron reingebracht und die Heat? Dann äh, würde ich sagen, machen wir das doch mal noch mal eben, auch wenn äh, das natürlich eine Serie ist, die äh, ja. Also du hast es gesagt, äh, LeBron ist nicht in diesem in playoff modus Ich glaube generell die Heat sind auch so ein bisschen, dass sie, dass sie das auch noch so ein bisschen ähm, ja im Energiesparmodus äh, versuchen zu lösen. Wäre fast in die Hose gegangen in Spiel 2 Also wurde dann dann noch unnötig spannend Aber äh, letztendlich ähm, Heat 2-0 im Front gegen die Bobcats -Bob Mess ist gelesen, oder? Ja, auf jeden Fall Also Jefferson ist eindeutig nicht fit Und ist auch der Faktor, warum die Bobcats Jetzt so gar keine Chance haben Weil die Bobcats schießen immerhin 40% von Downtown jetzt über die Serie gesehen, was für die Bobcats richtig, richtig gut ist. Was ihnen eigentlich auch das nötige Spacing dann gibt, dass man Jefferson im Post halt aufposten kann. Aber man sieht es deutlich, er ist nicht fit, er bewegt sich nicht rund. Er geht während des Spiels immer wieder in den locker -Room, um, um sich behandeln zu lassen. Spätestens mit der Verletzung war, war die Serie auf jeden Fall komplett entschieden. Ja. Die Heats spielen defensiv nicht annähernd, ernsthaft oder im also wirklich nicht im Playoffs-Modus machen im vierten Viertel dann mal ein bisschen ernst oder lassen es dann auch mal wieder streifen, wenn sie dann zehn Punkte vorne sind, dann kommt ein 10-0 an der Bobcats und auf einmal ist wieder eng aber äh, ich meine, knallharte Playoff-Verteidigung sieht anders aus als das, was die Heat momentan spielt ja. ja, Verletzung angesprochen haben wir ja, glaube ich, im letzten Podcast auch äh, kurz äh, angerissen. Ähm, für mich jetzt auch letztendlich der Grund, warum ich denke, dass es dann doch irgendwie den, der einzige Sweep in den Playoffs wird. Ähm, klar traue ich den Bobcats und äh, der Stadt Charlotte und äh, ja, den gebeutelten Fans da. Äh, also ich würde den natürlichen Sieg können, aber ich sehe es jetzt einfach gar nicht mehr. Also es, ich glaube auch nicht, dass äh, Miami da Bock hat, jetzt nochmal nach, ähm, ja, nach Miami halt zurückzugehen. Ich glaube, die wollen den Sack jetzt äh, so schnell es geht, zumachen und ähm, im Normalfall sollten sie das auch schaffen, meiner Meinung nach. Gut, Gut. dann MVP, ganz klar, DeBron, oder ja, auch klar. bei dir, 29,5 Punkte, 7,5 Rebounds, schlechte Turnover und Assists zahlen eigentlich, 4,5 Assists auf 3,5 Turnover, aber Quote aus dem Feld wieder 58%, 39% von der Dreilinie. 11 Mal im Spiel auch an der Linie, also äh, ich glaube, da fehlt kein Weg vorbei an DeBron. Definitiv. Ähm, ja, Playoffs dann jetzt wieder durch. Wieder ein bisschen, mal gucken. Ja, so ein bisschen äh, länger haben wir dann doch äh, für die Playoffs wieder gebraucht. Aber es ist auch einfach ein, eine geile Zeit des Jahres und einfach, äh, ich denke mal, die guten Spiele, die wir da äh, zu sehen bekommen, die lohnt, äh, da lohnt es sich auch, darüber zu reden. Ähm, dafür ballern wir jetzt nochmal die Fragen schnell durch, mehr oder weniger schnell. Also, wir versuchen natürlich, den Fragen irgendwie gerecht zu werden, aber. Ähm, Erste Frage, die äh, uns dann erreicht hat, war auf äh, Ask FM und äh, die beschäftigt sich mit, äh, ja, eurer Meinung zu den aktuellen Manipulationsvorwürfen. Hintergrund, ein, ich erwähne den Namen jetzt extra nicht, also irgendein Nobody, der mal äh, Referee in der NBA war, der äh, auf Spiele gesetzt hat und äh, letztendlich die, diese Spiele versucht hat zu beeinflussen, dafür auch im Knast war, der hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, die NBA äh, die wirkt also die, die versucht Druck auszuüben auf die Refs, dass sie doch gefälligst äh, für die Netz pfeifen sollen oh, ja sag, sag mal bitte was dazu, ich glaube sonst wirst du Rage so, so ein Witz allein wenn man mal guckt, wie viele Freiwürfe die, die Raptors jetzt äh, auch wieder kriegen, auch wieder 37 mal an der Linie gestanden, allein Rosen, 15 mal, es sieht nicht irgendwie allein Von den Box-Charts äh, Box danach aus, als ob die Refs da irgendwie mal irgendwen bevorteilen würden, ist mir auch im Spiel bisher überhaupt nicht aufgefallen. Und ich finde, es es gibt keinen Grund, warum die NBA was davon hatte, die Nets zu bevorteilen. Natürlich, eine Miami-Brooklyn-Series würde viel Aufmerksamkeit erregen, und aber auch genauso eine Cinderella-Story mit äh, mit Toronto, glaube ich. Und gerade auch der, der Markt in Kanada ist ja auch jetzt nicht gerade klein, gerade weil momentan, glaube ich, wirklich, dass das ganze Land so ein bisschen dahinter steht, Oder zumindest alle Basketballfans. Mhm. Und wenn jemand das sagt, der selber auf Spiele gewettet hat und sich dadurch ins Abseits geschossen hat, dann äh, ist das schon mal gar kein Grund, den zu glauben. Ich habe auch noch mal eine Zahl. 930 Millionen pro Jahr. So, das kriegt die NBA für... Ähm für äh, ihre Rechte, die sie verkauft hat an äh, den Disney-Konzern, der milliardenschwer ist, an Turner und äh, generell an diese ganzen Rundfunkanstalten. So, Dann glaubt jetzt ernsthaft irgendjemand, also derjenige, der soll sich mal bitte bei mir melden, mit dem habe ich dann auch gerne eine ernsthafte Konversation, soll mir mal bitte irgendjemand sagen, dass äh, die NBA möchte, dass ein im Grunde Nobody Verein wie die Nets. Ich meine, okay, die haben Pokerhoff, die haben diese Arena, die haben einen super teuren Kader, aber wer sind die Nets in der NBA? So, die, sind, die sind gar nichts. Dann, hätten, dann hätte die NBA genauso gut sagen können, pfeife mir mal bitte die, die Nicks in die Playoffs, weil die bringen wenigstens die Leute an, an, an die Bildschirme. so. Da weiß man auf jeden Fall, dass die Ratings gut sind. Bei den Nets lief gestern auf ESPN2. So, das sagt eigentlich alles. So, Die Nets bringen keine Leute vor vors Fernsehgerät. Was um alles in der Welt soll dann bitte die NBA davon haben und dann auch mit dem Risiko, dass es eventuell mal auffliegen könnte, diese Goldgrube, diese 930 Millionen, die sie jetzt pro Jahr kriegen, aufs Spiel zu setzen, für nichts und wieder nichts, also sorry, es ist so albern, das ist äh, auch jeder, der das glaubt, im Grunde wie gesagt, meldet euch bei, bei mir, dann können wir da gerne drüber reden, aber äh, nee, also brauchen wir jetzt auch glaube ich nicht weiter ähm, hier ausführen, also es ist Schwachsinn. Nee, aber es ist jetzt nicht gegen den Fragesteller, der hat ja nur... Nee, Fragestell nein, nur, ...du dich jetzt so aufregst, deswegen... Also es ist jetzt nicht persönlich, sondern es ist allgemein, diese, diese Vorwürfe, die sind einfach sowas von lächerlich und überhaupt nicht äh, mit einem Funken Wahrheit versehen, dass... Ja. Deswegen, also das, wir uns da jetzt so ein bisschen drüber aufregen, ist hat andere Gründe, Ist jetzt nicht auf, auf den Fragesteller bezogen. Ja, auf keinen Fall. Ich glaube aber auch nicht, dass der Fragesteller, also so habe ich zumindest verstanden, deswegen reagiere ich ja also. also ich glaube nicht, dass der Fragesteller das äh, glaubt. Ich glaube einfach nur, er wollte eine Frage stellen. Und das ist ja äh, vor zwei Tagen äh, halt auf Facebook, glaube ich, auch in einigen äh, Statusmitteilungen von amerikanischen äh, Seiten, Basketballfernseiten enorm ho hochgepusht worden, auch ein Stück weit. Und äh, Also klar, ich meine, wenn wenn du wirklich der Meinung bist, also melde dich bei mir, wir können da in Ruhe drüber reden, aber es ist im Grunde Bullshit. Ist, Entschuldigung, aber das ist halt, äh, diese ganzen Verschwörungssachen, so bin ich halt generell der Meinung, das ist, äh, das ist halt, äh, ja, muss nicht sein, also verstehe ich nicht. Ich, dann auch nicht von einem von einem äh, Referee, der äh, da, der selbst äh, so ein schwarzes Schaf äh, in der Geschichte der NBA gewesen ist. Aber gut. Gut, dass du dass du das nochmal gesagt hast. Ich wusste jetzt nicht, dass ich mich irgendwie angreife anhöre. Es tut mir leid. Im Nachhinein ja, tut ich mir leid. Entschuldigung. Ähm, dann am besten zur zweiten Frage, wo du dich ein bisschen mehr zu auslassen kannst. Denn wie steht er zu den aktuellen Aussagen von Phil Jackson bezüglich Kamel Anthony? Wären die Nix auch ohne ihn in Zukunft gut dabei? Nein, ganz sicher nicht. Also ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, der Kader der Nix ist nicht gut aufgestellt, wäre jetzt kein absolut schlechtes Team, wenn sie jetzt ohne Melo spielen würden, aber sie würden die Playoffs deutlich verpassen, würden den Top-Ten-Pick kriegen 2015, haben aber 2016 und 2018 schon mal keinen Pick und ich frage mich, wo soll man da einen Superstar herkriegen wie Carmelo? Also ich glaube kaum, dass man über die Free Agency überhaupt die Chance haben wird, einen Spieler wie Carmelo irgendwie jetzt in den nächsten vier, fünf Jahren äh, nochmal zu holen nach New York haben wir auch, glaube ich, so äh, auch schon mal behandelt und äh, da bin ich ähnlicher Meinung. Ich glaube einfach, dass die ähm, dass die Aussagen von Jackson so ein Stück weit äh, auch die, äh, ja, die Free Agency von Carmelo ein bisschen beeinflussen sollen. Also man gibt jetzt im Grunde an Carmelo das Zeichen, wir kriechen dir nicht, also zumindest äh, will man ihnen das denken lassen. So, wir kriechen dir halt nicht in den, in den Allerwertesten. so. Du hast gesagt, du würdest einen Paycut hinnehmen, tu es für das Team und äh, wir sind halt nicht Also diese Aussage, dass äh, die, egal ob mit oder ohne Mello, irgendwie auf kurz oder lang gut dastehen, das ist halt, glaube ich, einfach nur so eine... Ja, also es soll vielleicht Camello auch ein bisschen motivieren, bei den Knicks zu bleiben oder ihnen noch so ein bisschen zu verdeutlichen, dass er halt nicht alle Zügel in der Hand hält. Und äh, anders, äh, glaube ich, das ist halt, glaube ich, eine Taktik von äh, Jackson, der man jetzt nicht allzu viel auch äh, Wahrheit beimessen möchte, weil ich glaube einfach, das ist eine Aussage, die eher Mittel zum Zweck ist. Ich glaube, er denkt da auch anders drüber. Also, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das irgendwie was bringen würde, weil eigentlich sagt man ja jetzt so, wir können auch ohne dich, hau doch ab, ist doch also, so wäre mein Eindruck jetzt, mhm. äh, also es könnte auch genauso gut in die andere Richtung losgehen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Risiko, das sehe ich ähnlich, nur ich glaube, dass, dass Carmelo da so eng auch mit den Nix irgendwie verwurzelt ist und äh, motiviert, ich weiß nicht, ob Jackson da weiß, welche Knöpfe er bei Melo drücken muss, um ihn da extra zu motivieren oder werden wir dann sehen. Das ist fände ich sehr, sehr ärgerlich, wenn das dann letztendlich auf die, äh, die Nix und ähm, Phil Jackson in der, in der Free Agency wie ein Boomerang dann zurückkommen würde. Das wäre unglücklich. Oh gut. Äh, ja, wir haben da noch auf äh, Facebook unter unserem Video da zwei Fragen, oder heißt Fragen, gestellt bekommen. Also es ist im Grunde ähm, Florian äh, wollte, dass wir halt äh, die Hibbert-Thematik mit reinnehmen. Kleiner Hintergrund, ich habe halt gestern ähm, ein bisschen mit Geigenhumor getwittert, äh, dass, äh, ich glaube, Hebert in seinen letzten so und so viel Spielen irgendwie unter 20% äh, in der Zone geworfen hat und da habe ich halt so ein kleines beeindruckend äh, scherzend dahinter geschrieben. Ja, und dann kam im Grunde wieder Forderung von, ähm, man soll ihn benchen. Ja, Hebert ist ist ist, ist, ist im Grunde eine, eine Witzfigur und ich meine, dass... Äh, Wurde ja auch so von vielen Leuten schon während der Regular Season behauptet. Das haben wir auch bei unserem Award-Podcast Award, Award so mal kurz angerissen mit seinen 0 Punkten und vier Rebounds dann in 30 Minuten. Äh, ja, das ist der Hintergrund und äh, du kamst dann im Grunde an und hast äh, gesagt, äh, man sollte ja dann nicht noch offenen, äh, am Boden liegenden äh, Profi eintreten, äh, wo ich ein Stück weit natürlich äh, auf deiner Seite bin. Aber du bist der Meinung, dass auch andere Leute ihr Fett wegkriegen können, wenn nicht. Also die Kritik an Hibbert, die ist ja da und berechtigt, aber du bist halt der Meinung, dass andere Leute ihrem Team mehr schaden und da haben wir ja heute auch schon drüber gesprochen, ne? Ja, ich sehe es halt so, dass Hibbert momentan aufgrund des Matchups defensiv nicht den Einfluss nehmen kann, den er normalerweise gibt, nimmt. Ist ganz klar. Offensiv ist er momentan überhaupt nicht in, in seinem Rhythmus drin. Das, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, das wissen wir alle. Wir, wir alle haben gesehen, dass er momentan maximal ein von acht aus dem Feld wirft und auch in der Zone, Zone nichts auf die Reihe kriegt. Aber ich sehe es halt wirklich so, dass im Vergleich zu, zu anderen Spielern, die dann wie Harden zum Beispiel an beiden Enden des Feldes keine Leistung bringen, dass Hibber zumindest gegen Antic seinen Mann, seinen Mann da noch relativ gut steht, weil Antic spielt nicht wirklich gut in diesen Playoffs und klar er kann nicht den Einfluss nehmen aber dafür kann äh, kann Roy Hibbert ja jetzt defensiv nichts dafür dass Ante Strahl werfen kann also meiner Meinung nach ist ist Roy Hibberts defensiver Einfluss den er in einer in jeder anderen Serie wahrscheinlich gehabt hätte immer noch so groß dass äh, äh, dass er immer noch auf jeden Fall als Starting Center äh, gesehen werden muss und auch als einer der besten Ahnung, fünf bis zehn NBA Center selbst wenn er offensiv gar nichts bringt und konnte in letzter Zeit einfach viel zu viel gelesen, wo einfach nur Hibbert so ohne irgendwelche argumentative Basis einfach nur runtergemacht wurde, ohne irgendwie einen, einen Faktor zu nennen, sondern einfach nur, um sich um sich lächerlich zu machen. Das, das hat mich irgendwie dann doch etwas, etwas aufgeregt. Deswegen ja. war ich da auf Twitter auch so etwas aggressiv. Das kann ich ja verstehen. Ich meine aber, ähm, äh, ich habe ja auch Letztendlich bei meinen äh, Season-End-Awards immer noch Hilbert als äh, Defensive Player of the Year gesehen. und Das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Du hast es eben angesprochen, dieser, dieser Hate, der da auch äh, mit dem Pacers-Slump dann auch auf äh, Hilbert kam. Wann ist das eigentlich so umgesprungen? Ich meine, am All-Star-Weekend hat, äh, hat man 100 Leute gefragt, 80 äh, Leute haben gesagt, ja, no-brainer, Hilbert ist der Defensive Player of the Year. So, dann waren 30 Spiele oder was noch und auf einmal gewinnt äh, Joachim Noah mit einer solch überwältigenden Vorsprung. Hibbert, glaube ich, sechs äh, First-Place-Votes bei dem, bei dem äh, Voting. Da habe ich mich echt gefragt, also ist es nicht auch im Grunde so, dass, dass durch, diese, durch diese, weiß ich nicht, was es da gibt, irgendwelche Memes oder irgendwelche Geigenhumor-Tweets, wo, wo, wozu ich ja jetzt auch ein bisschen mit beigesteuert habe, also... Das beeinflusst, glaube ich, die Leute ungemein. Und diese ganzen Diskussionen, ob man jetzt Hibbert benchen soll oder ob man... Klar sollte man ihm limitierte Minuten geben, wenn das Matchup nicht passt. So, aber Fakt ist, Indiana definiert sich über die Defensive und Roy Hibbert ist in einem, in einem normalen Matchup mit Paul George derjenige, der die Defensive so gut und stabil macht. Und von daher, glaube ich, da sollte man nicht drauf gucken, ob er mal... Ähm, 0 von 4 aus dem Feld wirft. Er sollte vielleicht diesen, diesen Dirk-Fadeaway-Jumper wirklich aus seinem Repertoire äh, packen, weil als 7-Foot-2-Center sollte es einfach, also sieht nicht so cool aus im Grunde wie bei Dirk. Und das ist auch eine Aktion, ähm, die aber auch Sinnbild für die Pacers- äh, Offensive ist. Man, er, er kriegt da den Ball zumindest einmal oder zweimal dann im ersten Viertel. Natürlich drückt er dann ab. Er kriegt keine anderen Touches. So, das ist halt aber das Problem, dass Hibbert im Grunde als Sündenbock dargestellt wird, für eine Sache, für die er im Grunde gar nichts kann. Er kriegt von seinen Mitspielern, er wird nicht besser gemacht und das ist auch das, was ich eben angesprochen habe, mit, den, mit der Pacers Offensive. Es ist im Grunde ja, Hebert, defensiv für mich immer noch, der, äh, derjenige, der da in einem, in einem normalen Matchup wirklich über jeden Zweifel haben ist und seine Leistung bringen kann und offensiv scheißegal, wie viele Punkte er macht. So. Es ist Ist ja egal. Ich meine, Stevenson und äh, George, solange die ja 20 Punkte machen und ein bisschen Bankproduktion dazu kommt, sind die Pacers zwar gut dabei. So Und von daher, also, ja, im Grunde doof, dass ich da ein bisschen für gesorgt habe. Ich fand die Statistik halt einfach nur lustig. Aber ähm, ich glaube, die Leute, die uns auch äh, länger zuhören, die wissen halt, dass ich, dass Roy Hibbert zu einem meiner absoluten Lieblingsspieler zähl, zählt, äh, gebürtiger New Yorker. So ist einfach an einer Georgetown-Uni gespielt Ist halt so ein Stück weit mein Dude und deswegen ähm, ja. Ich möchte nur noch mal sagen, Antic macht 4,7 Punkte, trifft 23,8% aus dem Feld und 21,4% von der Dreilinie ja. Ich weiß nicht, wer Hibbert da irgendwie einen Vorwurf machen soll. Ja. Er kann nichts dafür, dass er jetzt momentan nicht in der Zone stehen kann in dem Matchup. Und ähm, klar, er hat offensiv schon mal mehr gezeigt. Er ist nicht offensiv so limitiert, wie es zum Beispiel ein Ben Wallace zu seiner Zeit dann war. Und ich verstehe einfach nicht, warum dieser, dieser Hass da so unglaublich überschwingt. Warum kann man denn nicht einfach akzeptieren, dass Hilbert mit, vielleicht mit George der wichtigste Spieler der Pacers ist? Weil man sieht ja jetzt gerade auch, wie die Pacers Probleme haben, wenn Hilbert eben mal nicht in der Zone steht, wie, äh, dass sie dann selbst gegen eine Mannschaft, die einen negativen Rekord hat, wie Atlanta, dass sie selbst dann Spiele verlieren können. Und das ist für mich einfach unbegreiflich, warum jetzt da dieser Hass so überschlägt, auch diese, äh, diese lächerliche Defensive Player of the Year Award, weil natürlich kann man mit Noah argumentieren, weil er die Chicago-Defense da dann nochmal auf ein neues Level gehoben hat, weil er auch nach dem Denktrade, weil er unglaublich äh, gut gespielt hat, weil er unglaublich viel Energy reingebringt hat, aber Noah ist nicht defensiv stärker als Herbert ganz sicher nicht. Gut, sind wir uns ja da auch äh, einig. Also letztendlich, klar, ich glaube, wir gehen beide d'accord mit äh, Defensive Player of the Year, aber auch nochmal, äh, das, was ich eben gesagt habe, am All-Star-Weekend hat so gut wie keiner von irgendjemandem. Und dann gab es auch immer noch Leute, die gesagt haben, ja, Andrew Bogart, Iggy und so. Also, diese Dominanz von Noah, das ist halt, viel hat sich Hibbert durch seine Aussagen kaputt gemacht, viel hat sich auch ähm, ist durch sein Team dann im Grunde äh, die negative Publicity, äh, die dafür gesorgt hat. Und Noah hat auch einfach eine gute Leistung gebracht, das muss man jetzt auch mal so sagen. Nur, Also ich werde auch in Zukunft versuchen, dann sachlicher zu bleiben. Aber ich war halt der Meinung, dass wenn das schon einer meiner Lieblingsspieler ist und der da nicht so wirklich Leistung bringt, dass ich dann vielleicht auch mal so ein bisschen meine Enttäuschung, also es war wirklich bei mir es ist Enttäuschung. Es ist halt nicht, dass ich ihm was Böses will. Ich bin halt ein Stück weit schon enttäuscht von ihm und den Pacers, weil äh, zu Beginn der Saison, ich glaube, da waren wir alle irgendwie, also jeder neutraler Fan, äh, Basketballfan irgendwie auch für die Pacers. Aber ja, man sieht es man deutlich. Er, ist, er hat es in den letzten Playoffs gegen Miami gerade gezeigt. Er hat im letzten Playoff 17 Punkte pro Spiel gemacht mit über 50 Prozent aus dem Feld. Und, und dieses Jahr ist das halt, er, er kriegt es momentan nicht auf die Reihe, aber das macht ihn äh, in meinen Augen immer noch nicht zu, zu einer, einem normalen NBA-Spieler, sondern er ist immer noch auf jeden Fall jemand, der eine, eine Starterrolle verdient hat und auch selbst wenn er jetzt defensiv da nicht den großen Einfluss nehmen kann, er kann ja Antic, wie gesagt, durchaus halten und bei schlechten Werten halten und selbst im obwohl er teilweise dann versucht, zumindestens viel in die Zone abzusinken und Antic dann ein bisschen mehr Platz gibt. Ich meine, Antic hat auch in den drei Spielen jetzt 14-3 aufgesucht. Das ist auch mehr, als er, glaube ich, im Normalfall nimmt. Ja. Ähm, ja, dann letzte Frage für heute, die wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen äh, kurz und knapp äh, halten wollen. Äh, nach der Diskuss etwas längeren Diskussion jetzt auch äh, von Lauren Fischer. Wie wäre es mal mit dem Thema abseits der Playoffs? Ja, versuchen wir, äh, ist schwierig in der, in der derzeitigen Zeit. Mich würden ein paar Prognosen zur starken, äh, zum starken Free Agent Sommer interessieren und wo ihr ganz persönlich Mello und Love gerne sehen würdet. Über Mello haben wir äh, oft mal geredet, da sind wir uns einig. Es ist eigentlich nur, äh, wir würden ihn gerne bei den Knicks sehen. Aus ähm, ja, neutraler basketball und vielleicht auch für den sportlichen Erfolg von Mello wären halt äh, die Bulls ein logisches äh, Ziel. Und äh, Love, haben wir auch schon mal drüber geredet. Also. Ja, der wird ja auch erst im, im Sommer 2015 zum Free Agent. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Ich bin mir auch, na, ich weiß nicht, es ist natürlich eine realistische Chance, dass er auch getradet wird, hm? wenn die Timberwolves da so sehr in Gefahr laufen, dass sie wirklich Love für nichts verlieren. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die Lakers da oder irgendwer anders mit den Timberwolves einen Trade einfädeln wird. Und das ist ja auch für Laugh und Vorteil, weil er dann halt mehr Geld, also ein Jahr länger, Vertrag nehmen kann. Hm. Und ansonsten zur starken, zum starken Free-Agent-Sommer, man muss sehen, wie stark der Free-Agent-Sommer letztendlich wird. Weil wenn Melo bei den Knicks bleibt, wenn Braun bei den äh, Heat bleibt, wenn äh, Wade, wenn äh, Gasol und äh, wie sie alle heißen, äh, Bosch, wenn die alle bei, letztendlich bei ihren Vereinen bleiben und äh, die Chance äh, besteht ja definitiv, dann ist der Free-Agent-Sommer dann vielleicht mit Schlüsselfiguren gespickt, die dann weiß ich nicht, Greg Monroe, Lual Deng und äh, Marcin Gotthard heißen. irgendwie. Also Trevor Ariza. Trevor naja, also es sind halt dann, ob das dann noch alles so groß ist, weiß ich nicht. Und deswegen, ähm, das wäre zu krass, glaube ich, auch äh, ein Stück weit Spekulation, was wir dann betreiben würden und ähm, Klar wird es einen, ähm, einen äh, Free-Agent-Podcast äh, geben. Ich meine, wir werden eh versuchen, jede Woche so viel Output wie möglich zu geben. Und ähm, wenn ich dich da noch ein bisschen vertrösten darf, dann äh, ja, wäre das halt nett. Es sei denn, du hast da jetzt noch irgendwie äh, jemanden, äh, den du da nochmal erwähnen willst, jetzt bei der starken Free-Agency. Nee, ich habe jetzt keinen weiter. Ähm, ja, dann war es das für heute. Dann äh, hören wir uns auch wahrscheinlich am Mittwoch wieder. Tun wir? Ich denke schon, ja. <lacht> Mittwoch habe ich viel Zeit diesmal. Ja, perfekt. Ähm, gut, also äh, gestern, Paul-George-Artikel ist äh, online gekommen vom, äh, vom Timo. Dein äh, Pick-and-Roll-Artikel ist in dieser Woche nochmal online gekommen. Ist auch äh, sehr lesenswert und haben wir auch von einem oder zwei auf jeden Fall... Basketball-Neuling gesagt bekommen, dass es ihm halt geholfen hat, auch fürs Spielverständnis und äh, der Meinung bin ich halt auch, dass es halt ein recht übersichtlicher und guter Artikel ist von dir und morgen kommt halt von mir dann noch etwas äh, zu Janis Antetokumpo, sonst dachte das war richtig, äh, ein Rookie 2013 ja, Rookie 2013 Special und äh, ich hoffe, ich werde dem gerecht und kann ihn da einigermaßen vernünftig einordnen. Deswegen, bleibt dabei, stellt Fragen, AskFM, Facebook, Von meiner Seite soll es das gewesen sein. Hast du noch ein paar Worte für die Zuhörer? Nö, das war's. Alles Ciao. Da. Ciao.